prvej líni. Prvej líni. Priemý dobrý večer, vážení poslucháči. Krátko po 20:30 minúte vás v utorok 20. 9. marca víta pri počúvaní relácie v prvej líni Boris Koróni. No Mnohí tušíte, o čom sa dnes budeme baviť, pretože verím, že tí, ktorí ste si v tejto chvíli sadli či už k svojim počítačom, alebo k mobilným telefónom alebo k zariadeniu, cez ktoré nás počúvate, tak verím, že mnohí z vás ste sa pozreli do programu a tušíte teda, o čom bude dnes debata. Ja predsa len ešte predtým urobím nejaký ten úvod, aby som vás voviedol do témy, ktoré sa dnes budeme venovať. Vyzerá to tak, vážení poslucháči, že deň 22. marec Roku 2016, respektíve 19. marec sa bezpochybne zapíše do dejin veľkými písmenami. Totižto práve v tomto čase ukončil americký prezident Barack Obama svoju prelomovú trojdňovú návštevu Kuby. Na medzinárodnom letisku Josého Martího v Havane ho prišiel vypravadiť jeho kubánsky náprotivok Raul Castro, ktorý zožal istú kritiku po tom, ako si v nedelu nespomenul na Baraka Obamu a nebol prítomný pri prílete jeho vládneho špeciálu Air Force One. Pokiaľ ide o samotného amerického prezidenta Baraka Obamu, ten počas návštevy Kuby vyzval tamojších občanov, aby vzliadali k budúcnosti s nádejou a vyhlásil, že na tento ostrov pricestoval so zámerom pochovať posledné zvyšky studenej vojny na americkom svetadeli. Viacerí pozorovatelia sa zhodujú v názore, že práve návšteva hlavy USA odštartovala začiatok novej kapitoly vo vzťahoch medzi týmito dlho odcudzenými krajinami. Barack Obama počas svojho prejavu v Havanskom veľkom divadle pripomenul, že hoci Havana leží iba 145 km od Floridy, musel prekonať veľmi veľkú vzdialenosť, aby tam mohol vôbec prísť. Hoci šéf Bieleho domu rázne obhajoval demokraciu Spojených štátov, ako aj ich ekonomický systém, zdôraznil, že Washington nebude Kube vnúcovať svoje hodnoty a vyzdvihol význam seba určenia kubanského ľudu kubánskemu prezidentovi Raúlovi Castrovi odporučil, aby sa nebál hlasu vlastného obyvateľstva. Oboma taktiež vyzval na ukončenie amerického obchodného embarga, uvaleného na Kubu, ktoré však môže zrušiť iba kongres USA. Prečo vlastne volá po zrušení embarga? Už preto, lebo to označil za prežité bremeno na pleciach kubánskeho ľudu, ako aj američanov, ktorí chcú na Kube investovať, alebo teda podnikať. A Americký prezident je už momentálne toho názoru, že je čas na jeho zrušenie. Napriek entuziasmu vyplývajúcemu z rozmrazenia diplomatických sťahov medzi Washingtonom a Havanom, prvý muž Spojených štátov pripustil isté stále pretrvávajúce rozdiely v oblasti ľudských práv a demokracie samozrejme. A Obama za prítomnosti Kastra, myslím Raula Kastra, lebo s Fidelom sa nestretol, vyzval Kubáncov, aby bez strachu hovorili, čo si myslia. A vyberali si svojich lídrov v slobodných a spravodlivých voľbách. Obamov prejavu prenášala naživo Kubánska štátna televízia, čo pre ňo bola vlastne taká, dá sa povedať, jedinečná možnosť prehovoriť priamo k obyvateľom krajiny o svojej vízii ohľadom budúcnosti. Prečo to bola vlastne, dalo by sa povedať, prelomová návšteva? No už práve preto, lebo Barack Obama pricestoval. Ako prvý prezident USA zaoplynul ich takmer 90 rokov na Kubu a prvý úradujúci šéf Bieleho domu od roku 1959, keď došlo k zvrhnutiu Washingtonom podporovaného kubánskeho diktátora Fulgencia Batistu komunistickým vodcom Fidelom Castrom, bratom súčasného kubánskeho prezidenta. Samotnému rozmrazeniu diplomatických vzťahov predchádzali dvojročné tajné rokovania Baracka Obamu s predstaviteľmi kubánskeho vedenia, ktoré viedli v decembri 2014 k vyhláseniu, že títo bývalí nepriateľia z obdobia studenej vojny obnovia vzájomný kontakt. No a od tohto momentu od vyhlásenia teda toho, že budú spolu komunikovať, samozrejme došlo ešte medzi tým k viacerým takým dalo by sa povedať symbolickým udalostiam, akými boli napríklad formálne stretnutie Obamu s Raulom Castrom na regionálnom samite v Paname, či otvorenie veľvyslanectiev v Havane a v Washingtone. No a medzi tým, samozrejme, už aj Európska únia, ktorá na môj vkus koná vždy v závese sa Spojenými štátmi, ale to teraz nechajme bokom, medzi tým už aj Európska únia podpísala s Kubou dohodu o normalizácii vzájomných vzťahov. Skrátka a dobre, z toho všetkého, čo som tu teraz povedal alebo prečítal, je zjavné, že na Kube sa nám nejakým spôsobom oteplujú vzťahy. Nemyslím to nejak inak, ako to vyznelo v tejto chvíli. Skrátka a dobre, uh, Spojené štáty, ktoré dlhodobo... Uh, razili smerom k ku Kube teóriu, že ju treba držať nakrátko pod embargom a tak ďalej. Ako by menia svoj doterajší prístup? No a otázka znie, ako vôbec tú zmenu doterajšieho prístupu Spojených štátov, štátov smerom k ku Kube vnímajú samotní kubánci. Čo od tohto kroku očakávajú? Za kými nádejami možno vstupujú do ďalšieho obdobia vzájomných sťahov z USA. No o tomto všetkom zhruba o tomto a možno aj o niečom inom uvidíme, kam nás dnešná debata až zavedie. By mala byť naša dnešná relácia. Ja som avizoval, že tu bude človek, ktorý podľa mňa má právo o týchto veciach hovoriť, pretože Sám sa na Ostrove slobody, aj keď on podľa mňa s tým výrazom ostrov slobody veľmi súhlasiť nebude. Sám sa na tomto ostrove narodil a prežil tam istú časť svojho detstva. Nedávno som tu privítal, keď sme sa bavili o Sýrii, Sýrčana. A teraz, keď sa bavíme o Kube, tak tu privítam Kubánca. Originál Kubánca, ktorý ale už žije veľa rokov na Slovensku. Volá sa Viktor Pérez López. A ja ho týmto vítam v štúdiu Rádia Slobodný vysielač. Viktor, ahoj. Ďakujem, ahoj, Boris. Ďakujem. No. Tak, Viktor je hosťom našej dnešnej relácie. Ja budem veľmi rád, keď táto debata sa neobmedzi len na dialog nás dvoch, ale keď ho podporíte aj vyvážení poslucháči svojimi otázkami, ktoré nám môžete adresovať na mail KSK môžete sa Viktora pýtať čokoľvek, čo súvisí s touto našou dnešnou témou. Verím, že teda nebudeš mať problém s odpoveďou, ak sa to teda samozrejme bude držať v rámci všetkej slušnosti a týchto záležitostí. Tak. Tak. No ale samozrejme dávam vám do pozornosti aj telefónnu linku, ale tu trošku neskôr keď teda už rozoberiem dostatočne tému s mojím dnešným hosťom, tak potom nám môžete zavolať aj na číslo 048-381-0101. No a písať popri mailoch nám môžete aj cez našu stránku v sekcii FAQ a kontakty je formulár, ten vyplníte a príde nám vaša otázka alebo názor. Na mail, ktorý potom prečítam. Tak, Viktor, už som naznačil, že takto, čo musím povedať na úvod je, že ty nie si úplný nováčik, v rádiu Slobodný vysielač. Už si tu bol v minulosti. Dokonca si spomínam, že ty si bol, keď sme pred... Tromi rokmi spúšťali vysielanie tohto rádia, tak ty si bol jeden z prvých hostí nášho tak, vysielania. Je, jeden z prvých, prvých hostí, mm, takže to si, to si veľmi vážim, že si vtedy prišiel a som ti vďačný za to, že stále zachovávaš svoju sa podať, sympatiu k tomuto rádiu, ktorú si spečatil opäť svojou návštevou tu. Takže za to ti ďakujem. A, a to na úvod, ako taká technická a, informácia, no ale pred tými tromi rokmi vieš mnohí z tých poslucháčov, ktorí dnes toto rádio počúvajú, v tej dobe nepočúvali, takže ťa nepoznajú, tak začal by som tak naozaj len veľmi v rýchlosti sa dotkneme tak teba, aby vedeli zhruba, o koho ide. Už som naznačil, že ty si teda rodený Kubánec, na Kube si sa narodil. A, tak skúsme také tie úvodné, obligátne otázky tohto typu, že... A, ako dlho si tam žil? Kde si žil? V ktorej lokalite? A prečo si stále odišiel? Mhm. Dobrý večer, Prajem. Predovšetkým by som chcel niečo povedať. Skôr neodpoviem na otázky, čo Boris Korone mi e, kladiel. A, takže e, ako sme hovorili v rámci slušnosti, ja e, predovšetkým musím vám povedať, že som kresťan. A v rámci toho takže prosím všetkých he, o, o trošku ohľadu. Ne? <laughs> neboj sa, našli posluchajci nie, nie. Nie, nie, ja som taký normálny kresťan, mám taký dojem. Nie Ale... si je, že fundamentálne. <laughs> nie, nie, nie, dobre. nie. Ale tak, v rámci slušnosti takže. Samozrejme budem e, ďačené, keď by ste mi nejakú otázku dávali a ja bez problémovať odpoviem všetkým. A... No Boris takto, ako si vravil, že e, vieme, že odkiaľ pohácam a e, ke, e, kedy som odysiel z Kubu, to bolo už 80. roko. E, e, Banská Vistri sa... koľko rokov si tam prežil na Kube? E, koľko rokov som roku prežil? si tam žil? 26 rokov. 26 rokov, no takto si, si zažil dosť 26. tam. A prečo si no. sa rozhodol stade odysť? No... E, ako by viete, kubanský národ sa skladá e, momentálne z 11. milionov, 12. To, čo to bolo už pred 20. a 30. rokmi, stále, stále e, ten počet obyvateľov. Mm -hmm. Preto dôvodie, je, pretože e, rodia sa. Samozrejme, sú ale odídu. Kubanský národ z tých 11 miliónov, 12 miliónov eh, každý rok odchádza do, do iných krajín, väčšinou do Spojených štátov Ameriky, eh, nejakých nejaký 300-400 tisíc Kubáncov. Každý rok. Každý rok. Či se, to sú klasické uteč, utečenci, he? oni klasický. utekajú z krajiny. Áno, z ekonomických dôvodov alebo spod... Politický Ale ty dôvod? si nebol útečenec, ty si šiel normálne. Nie, nie, nie. To bolo ešte socializmus nie, nie. v Československu, čiže to bola nejaká taká, že ano. výmena ľudia. To, Bo to... to bolo v tom, to som len chcel taký preámbul, tak hovoriť, aby, aby, aby my posluvateľi rozumeli Prečo som odísiel? Prečo kubanci odídu z krajiny, Tak sa my odídeme, pretože buď z ekonomický dôvodov alebo z politický dôvodu. Hm. No, že mu, musíme nájsť nejakú možnosť, nejakú, nejakú možnosť ako odísť krajine krajiny, tak ja som si vyvolil túto, tú sáncu, že prísť do Československa v rámci tých vtedy, keď bolo socialistky krajinách ako vieme, že Československo slovensko, Česko -Slovensko bola socialistická republika, tak som prišiel v rámci studium v rámci a tak som a tu a potom ostal po 5. roku, ako som ukončil tú studium a prácu a celkom. A oženil som sa a som na Kúba, potom som sa vrátil s manželkou. <coughs> jeden je z tých dôvodov, že ľudia tam sú nespokojný a tak odídu. Ja som tiež videl tu možnosť odísť, pretože som bol nespokojný, hmm. ale nemôžem to tam hovoriť na ulica, len rodinu, lebo keby som po ulica hovoril ľuďom a to tak určite by som mal problémy z toho. Už teraz nie, ale v tých časoch mojich 80. roku to, bol to veľ, bolo tvrdšie, hej? veľmi vlastne. tvrdšie. Veľmi tvrdé, veľmi tvrdé povedať. Hmm. Ja, ja som, mne sa to nepáti, tento resím, alebo to ako, hmm. ako, ako, ako bedie táto krajina, tento systém, hej, alebo er, er, Hermános, to je po španielskej, čiže e, e, bratia súrodenci Castro, ako vedie tú krajinu, mm. tak se čas koho o, o nich negatívne. Čiže jednak si sa tam necítil slobodne a hm. jednak aj z ekonomických dôvodov si sa rozhodol, že ideš inde, tak si do... do komunistického Československa. <laughs> to, nebolo, nebolo to zbláta do kaluže, že ak sa hovorí, že, že... Nie, nie, nie. My sme, my sme vedeli, že, že... Alebo možno, že... E, vedeli. My sme nevedeli nič, lebo my mali sme sensúru, ale my sme tusili pre túhy, že odísť to je jedno, kaďal. E, kaďal by sme... E, Pristáli, že je odísli. A, a To je jedna hlavná je odísť. No ale mladí ľudia vdia aj v Slovensko. vyjde. že sa hovorí tu veľmi politicky, že, no, že nemajú, že odídu, že ľudia stajú, ale to sú mladí ľudia väčšinu. Ale ja si myslím, že nie neod... odí starci. Ale to je všade po svete, aj Američania odídu, keď sú mladí aj zvajciar. Každý chce niečo počne odísť. No len rozdiel je takto že Američania alebo zvajcia rozdiť, ale potom sa môže vrátiť, kedykoľvek. Ale my sme mali to z mohli sme odísť. Ale vrátiť sa my nemohli. Ty, keď si už odišiel do Československa, tak si vedel, že ja, ja, hej, už... ja, hej, my v rámci tej štúdiu no. toľko a toľko rokov, po uh -huh. 4-5 roko štúdium, končíme a odídeme. Ale už vrátiť sa neexistuje, neexistovalo. Ti sa zostal tam, možno ostať. Alebo potom si nepriateľ toho režimu, tak si... Tak Takže ty si sa stal potom neskôr nepriateľom režimu a už si sa nemohol vrátiť tam, alebo mohol si ty chodiť. No ja som v rámci slušnosti, hovorím, sa ako kresťan, alebo ako ako, neviem. Niektorí Kubánci mi boli, že nie, to nie je slušnosti, alebo ty si debil, lebo mi boli, že ty si mal ostať alebo do Ameriky, od do dolepšiemo. No. no, ale ja som tak ja som nasiel tu priateľov dobrý a takto a tu, tejto kraj bolo ušazné v tých časov. Nemôžeme to popierať, že ľudia boli ešte, tu sa boli, boli v lepšie, čo sa týka e, humanný sťaho medzi ľuďmi a... a to ti a je zvláštne, tým, Viktor. Prepač, že ti do toho skočím, ale ja som hmm. tu mal minulý týždeň Sýrčana, hmm. ktorý prišiel zo Sýrie tiež za socializmu do Československa. Zhruba za rovnakým účelom teda výjmení ľudí, že vtedy fungovali také programy s nejakými spriateľnými krajinami, že sa dalo ako príznať. Do Československého vraví, ja nemôžem povedať na Československo socialistické jednokrivé slovo. Ľudia boli humáni ďaleko viacej ako dnes. Vravi, že to vtedy bol ako naozaj, že nenáchádza jedno, jedno kritické slovo a toto vlastne hovorí, že aj ty, že tak čím toto bolo, že počuješ, že za, za socializmu to boli no, kritické ľudia. No, kritické zlobo bolo, lenže na čo by sme hovorili niečo proti tým, akože proti nimi, niečo proti štátnej veci kritické. Keď, ja si myslím, že odísli sme z jednu klietku do druhej klietky. Mm. Čiže jednej klietke bolo horšie a druhej bolo lepšie. A na čo budem hovoriť niečo proti majiteľa tej klietky? Ale, ale teraz alebo, sa nebavíme o režime, ale hej, o ľuďoch, ako takých, ľuď. ktorí tu no, tí, boli, tí boli teda evidentne nejakí lepší, ako sú teraz. Samozrejme, ľudia hej, ľudia hej, ľudia hej. Len, len hovorím, buď polícia, alebo štátne mocia. Vy tam sa násli problémy, že, že ľudia boli nespravodliví, veľmi. ostali sa mi aj veci, alebo na nám sa stale veci, keď mali sme problémy s domáci, takže tak nám povedali poličia, ale dobre, ticho, buďte, no to je, dobre, to je podľa. No tak musia, a dobre, to tak, keď dostal som, nie ja, ale keď takto dostal pop-upu, tak radšej, tak neho ticho. No, ale radšej ticho, jasné. Ne. Aj, to, aj dnes to funguje, vieš, jasné, že sú jasné. radšej ľudia ticho v robote, aby neprišli vôbec o prácu, uh -huh. vtedy aspoň o prácu prísť nemohli. Ale nechcem teraz porovnávať, lebo isté veci boli vtedy lepšie, dnes sú lepšie. Uh -huh. Napríklad, ja chcem hneď v úvode dôvode povedať tejto relácii, že... To som zabudol, že my dvaja v tých. my sa už poznáme dosť dlhú dobu. No. V istých veciach stojíme na absolútne odlišných stranách barikáda, ale to nám nebráni v tomu, aby sme udržiavali priateľský kontakt. Dúfam, no. že to takto môžem povedať. No A čo chcem ale povedať, že samozrejme ja ťa dnes asi aj vystavím nejakým kritickým otázkam, ale chcem hneď v úvode tejto relácii povedať pre všetkých, zástancov kubánskeho režimu, ktorým sa aj ja radím. Ja, ja som skôr zástanca momentálne toho, čo tam je. Ja sa obávam príchodu američanov z rôznych dôvodov, ale musím ako kritik Spojených štátov uznať, že, že neviem si predstaviť život napríklad na Kube dlhodobý, neviem si predstaviť, ako by ta, či by tam takéto rádio mohlo fungovať. Predpokladám, že nie. nie. hej, Čiže Čiže aj, aj chcem to povedať hneď v úvode tejto relácie pre všetkých prípadných priaznivcov kubánskeho režimu. Opakujem, ku ktorým sa radí aj ja, že treba veľmi opatrne zvažovať, keď niečo chválime a na druhej strane niečo americké povedzme kritizujeme, lebo úprimne si musíme hneď odpovedať otázku, že či by takéto rádio mohlo na Kube vysielať a dopracujeme sa k bodu, že nie, že nemohlo. Momentálne je tam situácia taká, že takéto rádio by tam vysielať nemohlo. Takže jednoducho akákoľvek ďalšia. Či už podpora, alebo teda sympatie, treba naozaj veľmi opatrne ísť smerom k ním, lebo mňa napríklad by veľmi obmedzovala skutočnosť, že takéto rádio na Kube ako Kubánec nemôžem založiť. Bol by som z toho nespokojný a vnímal by som to ako veľkú nespravodlivosť. To hovorím taký hneď na úvod, že jednoducho naozaj treba v tomto smere nemať nejaké nekritické sympatie, no, ale na druhej strane zase ani nebyť zase nekritický podľa mňa nekritický obdivovateľ Spojených štátov, ale k tomu sa dostaneme. Viktor, uh, takže 28 rokov či koľko rokov si prežil na Kube, zvyšok na Slovensku, takže v podstate už dalo by sa povedať, už sa ti sníva po slovensky, už si viac Slovák Kom. ako Kubánec, ale uh, predpokladám, že toto ti nebráni chodiť naspäť na Kubu, nie, nie, nie. Kedy tam... si tam bol na poslednú? Teraz, no, teraz v Láni som bol v Sektembr, tam celý mesiaľ. Nie, mi to, nikomu nevraní. E, e, ešte by som ti, alebo vám všetky, povedal, že v e, poslednom času kubánsky resím e, e, urobil nejaké pokroky, mm -hmm. ktoré by, by som nechvalil, pretože nepo, ne, nepomáha to proste e, e, celkom toho systému, alebo toho systému, čo my snívame. Máť systém, nie, nie systém, byť pod americkou blajko, to určite nie, ale byť trošku slobodnej mať mm. naše podnikanie, ako sa podnikáť, ako sa aj podniká všade poselom zväčie, bez problému. Tam je to trošku odmesené. Ale tak je pravda, že, že posledných rokov kubanská vláda urobila nejaké kroky, ktoré veľa Kubáncov so sme aj rádi. Hej? A ja som tiež spokojný trošku. E, som veľký kritik kubanského režimu a ostávam ste stále, kým úplne, totálne tento systém nedá ako prebomrať kubánsky občan. Uh -huh. hej? Lebo slovenský občan má byť slovenský občan. Hej? Samozrejme, že práva tie ostatné občania, odčania, čo žijú v tejto republike, ako v každom státe, malo by byť priorita svojí občan. No a ako hovoríš, ty máš tu svoje súkrobné radio súkrobne. na Kube, nemôže mať takéto veci. Ani, ani noviny, nemôže mať hmm. súkrobné nejaké... <kým>, nič také veľké, čo by bolo a niečo také, čo by uškodilo. Lebo je tam censúra obrovská, tak sa im to vyhovuje aby to tak bolo. Ale ne, nehovorím, že neboli už tieto zmeny, čo sa týkajú napríklad... No ja čo, som, sa, čo sa zmenilo? No povedz, napríklad, napríklad, bolo po nasom tláku. Nehovor, nehovorím si: ja som jeden z, z tých e, Napredok, čo hláva týchto alebo ako by som povedal Nie si vodca toho celého. A nie som vodca toho celého, ale vypomohol som určite, ísť hey, tým spôsobom. No, ja každý, každý, dalo by sa sa ty funguješ tak. ako kubánsky disident v Hej, a, spolu s inými ďalšími, áno, takže vy áno. robíte nejaký taký tlak na to, aby sa... Aj celého zveta. To sme spolu s ďalšími. To, áno, aj. čo žijeme, pozviete, stále urobíme nejaký s tým tlak... Mm -hmm. Hej. Čiže, a, a, a, ak sa stredníme s kubanským konsulátom, kde bývame v, tej, v tom štáte, mm -hmm. tak vy, keď oni nás posíva, že príďte sem, že toto treba chvaliť, nás resím, alebo niečo také, nejaká kampaň, alebo nejaká osláva, niečo také, tak my stále tam niečo povieme, niečo hovoríme. A oni asi nás počúvajú postupne, lebo oni asi to vysielajú tam. Mm -hmm povedia, že no, máme tam problémy. Ľudia takto, čo žijú tam, no, e, majú také a také posiadavky. Napríklad sme, čo sa vám podarilo? Teda áno, napríklad, nám sa nám podarilo, že, že prečo kúbanie nemôže sa vrátiť na kúbe a žiť na kúbe ako, ako občano. Alebo ísť a prísť normálne. A byť tam mesiac, alebo rok, deva, no, nejaký čas. Mm -hmm. Čiže... Lebo keď máme naše manželky, čo ja viem, ja mám slovenskú manželku a ona by chcela tam byť čo ja viem, povedzme 3 mesiace, 4, 5 mesiace, rok. No nemohlo sa, lebo no, sú, dálo, vtedy sa nedalo úplne. Boli takí zákony, že po toľko a toľko mesiacov musí odísť, alebo ja som disident, tak si nemohol byť viac ako 17 dní. No ale teraz ja môžem byť tam aj mesiac, aj rok. Uh -huh. Ale mohol by hej? som aj ostať, keby som chcel. Takže aj to sa zmenilo. Ale hovorím, prečo sa zmenilo? To, samozrejme, že, že sa tým nie niečo čiesť, lebo tam nie, pretože Kuba, keď odíde na Kube z Ameriky, alebo z, to je jedno, kde býva, mimo Kube, tak se on si priniesie tam, čo ja vem, svoju, svoje, svoje dôchodok, povedzme, hej, a tam žije, hej, v tej krajine môžeš si tam pristať a tak, Ti si e, po finančnej stránke toho režimu vyhovuješ a on prinese peniaz, alebo po, pošieľa tam peniaz. Takže udresiavať ten režim, hej, to oni to ide, im o to, aby ten režim sa udresiaval. <túrť> No sú Súdruhovia nejaké, majú radi valuty. valuty. No. Kadejaké takéto zmeny, čo nám strašné veľmi tam aj pomohlo, aby sme mohli ukasať žených ženy, dieťo, že dobo veľa Kubancov sú ženatí, majú dieči, majú vnúča, tak sú tam, aby videli, že kde sa oni narodili. A to bolo mm. to také problém... Problematicky to. Ale e, tak sa zmenilo trošku a už je to v tom. Dobre, a jedna zo zmien, jedná, ešte, ešte dávno pred príchodom Baraka Obamu, čo som ja zaregistroval, bola, že napríklad sa uvolnila e, dovtedajšia tvrdá politika smerom k súkromnému podnikaniu že už je momentálne na Kube povolené, ale teraz ne, neviem, ty ma zorientuj, že už je, už je povolené niečo ako súkromné podnikanie, ale teraz neviem, či to platí len na isté oblasti, a do akej miery je to úplne slobodné ako to je na, s podnikaním na Kube môžeš, môžeš podnikať že akože súkromné vlastníctvo mať? Môžeš, môže, teraz Kuba nie môže ale ako sa hovorí malá priváty, sa si, ako sa hovorí. Že priváty, nie že privatizuješ, sú je, ako sa tu robilo, že je demokracia v tých 80. a 89. rokov že sa čalo sa malá privatizácia. sa tam nie je malá privatiza, ale tam je taký, taký že, že už, už môže viac toho podnikať uh -huh. že sú menej odmesenosti v tom podnikanie.ô nemôžeš, nemôžeš niečo privatizovať, dáme tomu, ale hmm. môžeš podnikať. môžeš mať niečo čo bud v tvojom dome môže urobiť nejaká restaurarácia, alebo niečo a také. Mencie podnikanie. Sú aj potom takký trošku vetie, že dáme tomu poľno že čo obec má, dobytok, tak môže tam mať viac toho tých dobytok. Aj predtým bolo odmesené. A teda, no, ako, ako mám za socializmu sme mali nejaké obmedzené množstva zvierat. Áno, čo si a môže samesnáť ešte koľko set ľudí. Čím viac samesnáť, tým lepšie. No a predtým bolo to odmesené. Hey, no ako to prijali samotní Kubánci? Napríklad uvoľnenie podnikania, že teraz sa to no, Samozrejme, sami... ušašné, to je pre ľud Nehovorím, že... To, čože Obama tam prisiela, se, samozrejme... Eška, teraz, k tomu sa dostaneme, sa dostaneme ešte k Obamovi. Ale ale to, toho, čo bolo pred ním, pred Obamom. Ale to je dôsledu toho všetkého, že po tejto nasteve trošku... Ale aj ešte, ešte skôr pred pre Toto nástive, bolo pred Obamom. Ešte, ešte pred dvomi, tromi rokmi to už sa čalo, no, že už sa no. to uvoľnilo. No, myslím, že hej, se, je to už hm, pokrok. No, ty si bol teraz v septembri, hovoríš na tak predpokladám, že si sa rozprával s miestnymi, ano, yes. tak ako to všetko teraz oni vnímajú za, za tú dobu, čo sa trošku pouvolňovalo, že ten aj režim, no, tak... Po... Toto, a čo oni hovoria? Čo toto, oni hovoria. Zaujíma, no? No, tak, toto bola sranda, že, že ja som išiel tam v september, ale Obama... No musím sa len vrátiť no, na, na meno Obama. Hej, potom ekonomicky a politicky budeme hovoriť, ale že, že keď som bol, vtedy sa len hovorilo že v ráj, že príde americký prezident. Mm -hmm. Tak sa ten národ Tí ľudia čakajú na to, na tú chvíľu. No ale ale tam, dobre, ale čo teda? Ja som to aj videl. Ako to funguje? Pozrite. No už na nenosaj. Môžem hovoriť, že nemusel prísť Obama, aby to bolo tak, ako je, akože paráda, mne sa to páčilo. Že ľudia už. My, my ľudia z latinskoamerických kontinentí, krajina tam dole, tak my máme rádi takéto trhy denne. Nie, že ako tu, že sú. E, se sú len, čo ja vieme, e, raz do roka. Advanský <laughs> <yarma, laughs> My máme furkuse, kuse. Tam je jarmou každý deň, od rána a mm -hmm. večera. Od rána sačne to okolo 8 a až do večera, do 10 a takto. Hej. Fúr je to od... To je nádhera, navsáď sa môžeš ísť vonko kúpiť, čo chcete. Mm -hmm. Čo len chcete? No, okrem helikoktéra. Alebo... <laughs> Ale takéto veci, čo potrebuješ, tak sa mm -hmm. samozrejme se. Mi sa to strasne patilo, že usada usada chovať, pestovať. Čo bolo predtým? Veľmi odmesené. Hej? Mm. Dá sa predávať, kúpiť. Je to trh. To je ľudský trh. Normálny by som pal. No, ľudský trh by som, ako by som to bol. Ale viem, čo myslíš. E, no, neviem, či mi rozumiem. Hej, hej. E, taký, ta, táka, také šibý trh od rana do veciera, že, že nejako tu na Slovensku, že tu o 9. ideme spáť, alebo sa ráno stádneme o 6:00. Tam ľudia sú od, od rana do, do rána. Všetko je maňána. Tí se, hej, no. Tí se, smena je. je, je no dobre, cítil si to také uvoľnenie v ľuďoch, že jednoducho povedzme, sú v takom nejakom túžobnom očakávaní niečoho veľkého, čo má prísť hovoria o tom, že sa konečne na Kube presadili nejaké zmeny, že, že akoby, vieš, kam tým mierim? V 89. v Československu už keď akoby ten režim končil, tak ľudia tak hovorili v uliciach, že už sa niečo deje, už tu niečo cítiť, že tu akoby <coughs> taký závan slobody začal zaváňať. A teraz ma hneď nekameňujte za to, čo hovorím poslucháči, lebo ja sa k tomu dostanem, samozrejme, že mnohí boli sklamaní, ale teraz sa bavíme o tom, že pred tým 89. už tesne pred ním ako proste ľudia cítili, že niečo prichádza. Tak teraz sa pýtam, že či také podobné ovzdušie je už aj na kube teraz. Je, je, určite, že je, ale týka sa toho, že, že, že uvoľnia sa vzťahy. z so Spojených státov. Lebo ako som hovoril na začiatku, kubánsky národ je 3 milióny so 10, 11, 12, no, 11 miliónov, čo nie celkom 12 miliónov obyvateľov. A 3 milióny Kubáncov žijú v Spojených státov, skoro 3 milióny. Čiže, čiže oni, oni sa strašne česia, že, že niečo bude lepšie. Že už tie sťaži, nie, tá nenávisť voči Američáno, alebo Američano kvôči Kúbu, hej? alebo politika. Hej? Politika kvôči Američáno a, a politika kvôli Kúbu. Čiže už vedia asi nejaké uvoľnenie a z toho sa cicia. Ale niečia ja sa, dáme tomu odpoviem, to je jedna vec, aby si nebol veľmi prekovené. Oni sa cicia veľmi. Hej? Ale eh, ich šibot, eh, ekonomický život na Kúbe občan žije pod uro, urobni. Nebo napríklad, keď povie, že teraz e, e, kubanský priemerný plát je 18 e, eur alebo dolar. No, na mesiac? Na mesiac, takže to je strašné. Napríklad ja v Amerike tak do im pošle 100 eur či dolare a teraz, no koľko je to mesiacov? Čiže to je 5 mesiacov. Nemusíš do roboty. <Kh> <perskrat> a preto ľudia tam ani nerovia. Akože stát nech podnik, oni si salus svoje svoje malé podniky, každý druhý koi nějak podniká. No, no to ano, to teraz momentálně to je to je na ke, ke já jim poslen 100 euro tak už bráda i začne podnikat. Málo množstve, nie veľko podnikate, ale malé podnikanie, sa losí niečo tam, aj predáva jedla, predáva kávu, predáva toto, predáva... Len ob, tu treba upozorniť servicom. na jednu vec, tomu. že hm. samozrejme, keď sa povie 18 eur na mesiac, no, tak sa tu ľuďom zatočí hlava, len, len to treba e vieš, všetko napasovať na momentálne tam podmienky, ktoré fungujú... E tam momentálne predpokladám, že náklady na život nie sú také vysoké ako na Slovensku. Čiže to treba zároveň ale dodať k tomuto všetkému, aby zase nevznikla proporcia v tom zmysle, že teda disproporcia, že, že, ó, že máme 18 eur, ale zabit, ano, ja, zabit dáme 300 eur na Slovensku ano. 200. Vieš, ta, a toto na Kube tak, asi to. nefunguje, takže to no, treba to, k tomu dodať. Aby ľudia ja nemysleli, že no. Ahoj, ja, ako budem, že 12. No To je jedna vec, že ak, ak, ak dáme tomu, ty robíš podniku, kde sa dávaš tie 12 alebo 18 eur no. aj, dáme tomu, tak zase keď z domu, môže sa alebo ste robí sa aj podnikat niečo, tak sa pribíráva. Hey. No, povedzme, máš pravdu v tomto, nemôžeme to sadajť na Kube je, je, je, je, je jedna rodina platí mesačne. povedzme najom nula, aby som povedal, lebo tam ňom sa neplatí. Lebo to, je dom, to, je, to je tvoj dom, no. tak nemusíš nikomu nič platiť. Tak. Ani sa posemko, ani sa dom, ani sa smete, ani sa to... To je jedna pravda. Si nemusíš tamto platiť nič. To je to tvoj dom a hotovol. Hey. A sa bodu tiež neplatíš. A elektriku platíš, ale tam platíš napríklad brat môj poviem ti jedno, že bravím celý mesiac bol som s tebou uh -huh. a vy ste vedeli, približne pri sa, ako to funguje. 100% je takto. Eh? Odo miňa. Čerspo teraz. Čerspo reko, brat môj, idem pred, je mi ľúto, som ti spôsobil veľkú škodu tu, lebo vieš čo, ja som zvyknutý, v tam, Cvíči, jasný, no? Na, no, ja zvyknutý, ja zvyknutý, klíma tovo, máš tu klíma, lebo syn deti sú v Amerike, tak sa má klíma, všetko, čo mm -hmm. obyčajníkova nemôže mať, to nemá, mm -hmm. veľmi malo ľudia majú klimatizáciu, bo tam je strašná horúčava, a <coughs> ja som bol vtedy, keď je najväčšia horúčava, reko, musím ti pomôcť, tak sa koľko mám ti pomôcť sa, to všetko, reko, neviem, to musí, by, musí byť strasné veľa. A on mi hovorí, a čo ty mi chceš zaplatiť? No ja ti chcem zaplatiť elektriku, som, aspoň toto som ti spôsobil s mi hovorí, že prosím ťa, ja, povedz pozri sa, tá nie, čo mi chcete? ja som to zaplatil, nie, nie, ja ale keď som tam kúkal, tak som mu povedal, že má 170, no ja som čakal. 178. A mene sa čo, le ko je, urož, ako euros minimenya a čo, Reku, Reku, a čo je? No, Reku, a to, je cuachodo, no sé pesos. Le cuach, a to čo? Vy sa neviete, či nemás prehľad, koľko je, no tak no. sa 1 euro je 24 pesos. Aha. Tak se, sa sa mesia somudal okolo, sa me to bolo, no, keď ratame koľko okolo? No. 5 e, € 6 €, hej. Ty, no, povedzme sa z z tých, mesiaz, že sa z tých 20 € čo zarobíš, je, tak a teraz nič, nič. Ale to strične veľa bolo, lebo keď si on zarába 18 eur a z toho by sa platil každý mesiac, len preto, že som tam ja bol. A ja som robil zle, tam minel veľa elektriky. Ale to bolo nič, tak ja som mu daroval, som mi asi 20-30, aby sa platil tú elektríku. No ale tak zkrátka, dobre, vieš. Treba dať naozaj... Treba povedať v tejto chvíli, bez ohľadu na to, aby mm. teraz ja viem, že nechváliš, režim ani nič, ale treba naozaj otvorene povedať, že áno, keď sa povie 20 eur, že zarobí Kubánec, tak áno, ale bývanie má zadarmo, vodu má zadarmo a za elektriku platí, no tak 5 na najvyšší. Ty si míňal, keď on tak nemíňa, tak má možno nejakých 5 eur, takže z tých 20 eur mu ostane 15 Hej, na život v podstate. Tak, keď, si to, keď si to prerátaš na slovenské eurá a na to, koľko ľudia dávajú zavývanie, tak nie som si celkom istý, či ľuďom tu veľmi ostane viacej, keď to prerátaš na tie ceny, ktoré tu sú. Ja som len tým chcel A nechcem znižovať chudobu, ktorá tam je, samozrejme, že aj pri pohľade na, na tých kubancov vidíš, že naozaj žijú v ťažkých podmienkách. Uh, len, len toto som chcel dať akoby na, na nejakú pravú mieru dobre. ale teraz musíme sa trošku pohnúť lebo, lebo máme už po čo pol za sebou vyše a ešte sme sa nedostali gobamovi no tak 19. marca prišiel 19. myslím 19, 19 3 dní tam bol do 3, 22. Uh, no tak čo, Viktor, povedz, povedz úprimne teraz, medzi nami dvoma. Tebe sa splnil taký trošku sen, keď si videl, že tam naozaj prišiel reálny americký prezident? Potešil si sa tomu veľmi? A teraz tvoj osobný názor. Potom sa ťa spýtam, čo na to, Kubanci, ale najskôr ty. Čo no, ty ako ty, ty vnímaš 50, tu, ten fakt? 50 na 50 som čakal, že to bude takisto, ako, ako keby prisiel. To je jedno, kto príde tam. Ale... ale... Ale samozrejme, nebudem hovoriť, že nie, že nie je to, to pozitívna udalosť. Je to určite pre, pre Kubáncov, lebo oni žijú z nádej, ja nie. Ja žiju, žijem z realitou, ja žijem tu v tejto krajine a žijem z toho, čo mám, čo sa dávam, čo, ako, kde som, čo, kde vívam, čo je moje, čo nie je moje. Ale oni nevedia, čo proste čo bude. A to, je, a to je časko, keď si je, že nevieš, čo bude zajtra, si je znádej. A samozrejme se to prinieslo niečo pre nich. A nebudem hovoriť, ako som vždy hovoril, že to je kosmetická úprava, pretože že štát nerobí nič z toho nástevo, že ho upravil by niečo. Lebo oni budú, Castro eh, si budú urobiť tak, čo oni sú zvyknutí sa 57 rokov komunistický režim na Kubu. Nerobme si nádia ani Korea, ani Vietnam, ani Čína, nebudú meniť svoj systém, pretože príde Američan prezident, alebo Európskej eh, únie, alebo celého Európskeho parlamentu môže tam prísť ako aj už boli tam, hej, ale... Proste... No dobre, ty, ty sa na to pozeráš akoby reálne. Z takto, ja, ja sa že, pozerám hej, ako reálne, odtiaľte, samozrejme. Ale lebo... Kubánec čo reálne? Kubánec tam, čo, žijúci, on ako vníma e, túto náštevu? Ty sa s nimi rozpráš, predpokladám si s nimi v kontakte, čo oni hovoria na to, že bol, že bol americký prezident na Kube, e, ako to oni vidia? No, to, čo můžeme hovoriť, čo oni jako nevidí, je to, čo se z internetu, se z Facebooku a takto, mm. ako komunikujeme, alebo so svojimi surodincami, ktorí jsou v kontakte s nimi. A, ale každý hovorí to jistého, že no, že čakáme, bude asi lepší. Oni jsou zvyknutí za 57 roku, že bude lepší, bude lepší. Ale v čom bude lepší? No, po ekonomických stránka, že teraz sa hovorí sa, kongres asi, asi bude vyhovovať, že aby sa na Kube niečo zmenilo, čo sa týka embargo, že niečo bude odňaté od tých sákone, čo, čo odmesuje kubanský resím, aby, aby obchodoval, ako viem, že je to embargo, hej, že s krajinami, alebo čo ja viem, je to také zlosité, no, že aby ten RR si mal bolné ruky. Hej, aby mohol pokračovať na tak Takže spojený státu. Samozrejme, že, že má, ako som hovoril, 3 milióny Kubancov tam a, oni, a sú ešte aj kongresmány tam, ako viete. Tech Cruz, alebo, alebo Marco Rubios, alebo no Iliana Rox. No. Čiže oni sú, oni sú tam v parlamente, v kongrese. A oni tlačia do toho, aby ten embargo sa neuvolnilo. Ja hovorím a budem hovoriť Mňa môžu ukrysovať potom, keď sa ja to odídem, politických kubáncí, angazovaných politických kubáncí, že, že oni nesúhlasia s tým, aby ten embargo sa zrusilo. No ja si myslím, že ten embargo, to embargo, keď, keď sa zrusí, tak se, samozrejme sa pomáha kubanskému ľudom, ale aj, aj, uh, už sa zrusí ten dôvod, Kastrov sú dôvod, že, že toto... Sotreváva tá vieda na Kube a, a, a to všetko je v takom stave preto, že existuje americký embargo. Ale keď to už nebude... Tak ja som sa bavý potom, že čo oni budú hovoriť. Ale opakujem, že ono to bude dobre, keď ten embargo sa zruší, lebo Fidel Castro a Castroci oni nemajú embargo, oni žijú výborný, oni majú všetko, čo potrebujú. Ale kubanský národ 12 miliónov ľudí tam, alebo z tých 12, 10 miliónov žijú. dos Majú dosť ekonomických problémov a dost trápenie. No. Ešte mi dovysvetli, a potom si dáme pesničku, ešte mi toto vysvetli, lebo to som sa nepochopil, že kto je proti zrušeniu embarga? No, proti zrušeniu embarga je väčšina kubánsu, čo si v Ameriky, z toho Prečo miliónov. Mili prečo a väčšina A väčina, väčina kongresmánov. A prečo nechto zrušiť embargo? sú tam kubánci kubánskych kongresmanov. No, le, lebo oni potrebujú, aby sa, aby, aby Fidel Castro a Raúl Castro e, odísli z moci a odozdali moci, aby boli a na oni kubie si Myslíte, že práve tým, zlova, že bude embargo, že ich sa z, že potom odídu z úradu, keď nie, bude nie, embargo? Nie, nie, nie. Keď sa zrúsi embargo, veľa ľudia nech sú kubánci, preto ke sa, keď sa zrúsi embargo to len upevní e, e, e, viac moci e, kubánsky resím. No. Pretože e, zrušené embargo, to znamená, že viac peniaze, viac, viac akože ano, proste, dobre, ten resim povie, ako, no sa máme lepšie. Po, po, Počujte, ako tí kongresmani kubánsky mhm. a, a kubánci žijúci v Amerike, ako rozmýšľajú? Koľko rokov už funguje ku, na Kube embargo? Koľko rokov? No, od 60... No, tak koľko? 40 rokov? 50, hej? No, jasné. Za, za tie roky sa čo zmenilo? Je, je embargo? No. E, z, e, prinieslo ten FNG embargo, že Kastrovci nebudú pri moci? No, za 50, ono to viac upevnilo, ten resím, no, a to práva, práve my to nechceme. A oni si myslia po 50-60 rokoch, keď to hmm. nefunguje evidentne, hmm. že... Že budeme tlačiť ďalej embargo a že to zafunguje? A prečo by to malo fungovať, keď to 60 rokov nefungovalo? To je omyl veľké, samozrejme, že to je omyl. Spojení štátov americké, všetkých prezidentov, oni v histórii sa bude písať, že to bolo najväčšie omyl. Politika, čo viedli, proti, nie proti kubanskému ľudu, ale oni vedú tu proti režimu, ale popri tom kto trpí, je ľud. A ja si myslím, že na, na, koniec, na konci toho všetkého tak e, história bude mať slobodu a sa, hovorí, sa bude hovoriť po tom, že toto bolo obrovský omyl. Lebo netreba embargovať Rúsku, ako sa robí teraz, a keď, aj keď se, no, politici vás, je to dobre, alebo Čína, alebo toto. To sa nedá. Svetová moc je vždy svetová moc a Rusko je, tak se a Kuba, aj keď nie je svetová moc ale ten národ žije už tam v tej svetovej moci a tam sú neuveriteľné, tam sú Kongresmani, no. a sú chuvanci když se, či se to, tá politika nefungovala, nefunguje ani nebude fungovať, je to omyl No víš, historický, no. americký omír, podľa uh, mojho No, Barack Obama, aspoň teda z toho, čo hovoril počas návšteví, hovorí, že teda ukazuje sa, že naozaj to embargo nefunguje a preto on mm -hmm. osobne teda hovorí o tom, že by ho bolo zrušiť, ale naozaj platí to, čo som povedal aj v úvode, že to nemá právo moc zrušiť Barack Obama, to musí roz, zrušiť americký kongres, ten musí Amerika o tom podali. rozhodnúť, ale už nejaké ústupky boli v prípade embarga, myslím, ohľadom cigariét, teda cigár kubánsky a také, také nejaké veci, mm -hmm. už, sa, už sa to drobnosti. tam uvoľnilo trošku, drobnosti zase kozmetické, ale samozrejme embargo ako také mm -hmm. vo väčšine ešte platí. Dobre, dáme si, Viktor môj, dáme si mi prestávku hudobnú, dobre, Prvá pesnička bude môj výber a potom už teda necháme yes. teba. Dám takú chronicky známu, veľmi peknú vecičku, ktorá mne sa páči, je to známa Buena Vista Social Club, no, no, známa, známa kubánska kapela. Boli o tom natočené aj filmy. Veľmi dobre odporúčam pozrieť a toto je jedna z nich asi taká tá úplne naj najznámejšia Čančan, tak tu si teraz zahráme a po pesničke budeme rozho v rozhovore samozrejme pokračovať a budem veľmi rád, keď sa za, do tohto rozhovoru zapojíte aj slobodný poslucháči mail studiozavináč slobodnývysielac.sk prípadne nám môžete už volať aj na číslo 048 381 0101 Tak a poďme teraz na tú spomínanú pesničku. Po Arena. Como sacudí el jive a chan-chan le da Pomaličky nám doznieva známa to skladba od ešte známejšej skupiny Bivone Vista Social Club. E, rozprávame sa dnes o... Ja som dnešnú reláciu nazval, že Kubánska-Jar. A vlastne prečo ten názov? No už práve z dôvodu, ktorý som povedal úvode tieto relácie, to je návšteva amerického prezidenta Baraka Obamu na Kube, ktorá sa udiala tento mesiac. A vôbec vďaka všetkým tým veciam, ktoré minimálne naoko, oko, smerujú k akému otepleniu vzťahov medzi Spojenými štátmi a Kubou ako odvekými rivalmi a nepriateľmi. Uh, hosťom dnešnej relácie je... je človek, ktorý teda sa na Kube narodil, žil tam istú časť svojho života a potom prišiel na Slovensko, volá sa Viktor Pérez López a môžete mu adresovať otázky na maili studio zavináč slobodný prípadne telefonicky 048 381 0101 Pred pesničkou sme sa bavili o embargu a ja ešte skôr ako teda dám priestor aj Viktorovi a aj poslucháčom ešte poviem jednu vec. Prečo vlastne? chcel by som tak iba naozaj v skrátke zhrnúť a viem, prečo to robím, lebo potom ten ďalší rozhovor chcem práve od tohto odpichnúť momentu, prečo vlastne Spojené štáty voči Kube embargo zaviedli. A v roku 1952 sa na Kube uskutočnil vojenský prevrat, po ktorom prišiel k moci diktátor Fugencio Batista, ktorého diktatúru podporovali Spojené štáty americké. Práve tento muž nastolil skorumpovaný a represívny režim, voči ktorému sa v roku 1953, 1953, teda o rok NATO, začalo hnutie odporu vedené Fidelom Kastrom, bratom súčasného lídra Raula. A v 1959. Batistov režim zvrhli. E, začalo sa hneď, samozrejme, ako zvrhli Batistov režim, tak sa hneď začalo s vyvlastňovaním, nastúpila pozemková reforma, zoštátňovanie podnikov, čo malo negatívny dopad hlavne na aj americkú ekonomiku. No a Spojené štáty americké najskôr neúspešne žiadali očkodnenie za zhabanie svojich podnikov, pripomínam, na Kube, svojich na Kube. A keďže to nič také sa nedialo, žiadne odškodenie neprichádzalo, tak v 61. prerušili s Kubou všetky diplomatické styky a uvalili na ňu prísne ekonomické embargo. Kuba sa následne po tomto embargu začala celkom logicky orientovať na vtedajšieho veľkého rivala Spojených štátov na sovietský zväz. Washington v apríli 61. podnikol pomocou vojakov kubánskeho pôvodu vycvičených v USA na Kubu neúspešnú inváziu v Zátoku Svíň. Pôvodne malo pri invázii dôjsť aj k priamej americkej vojenskej podpore, ale rozhorčená reakcia svetovej verejnosti donútila vtedajšieho amerického prezidenta Kennedyho, aby toto svoje rozhodnutie stiahol. No a keďže teda sa nepodarilo Spojeným štátom podporiť týchto vycvičených zabijakov v Amerike kubanského pôvodu aj americkým vojskom, tak kastrové milície nemali veľký problém a túto inváziu ľahko porazili. No a Castro následne pokračoval v transformovaní Kuby na štát komunistického typu. Samozrejme, ono následne došlo ešte k ďalším vyhrotením vzťahov medzi Kubou a Spojenými štátmi, ktoré napokon vyústili do známej kubanskej raketovej krízy, keď na tomto Karibskom ostrove umiestnil sovietský zväz svoje rakety a naozaj v tej dobe ľudstvo bolo, ako sa aj hovorí dnes, to už vieme, krvočik od Tretej svetovej vojny. No a práve potom prišla taká tá politika izolácie zo strany Spojených štátov a tá, ako sme už hovorili aj pred pesničkou, malá, taký ten hlavný cieľ, prinútiť socialistickú Kubu, ktorá leží len takých 150 km od amerických brehov k reformám, čo sa nakoniec teda evidentne ukázalo ako neúčinné. No a práve od tohto bodu by som rád, Viktor, odpichol náš ďalší rozhovor. Vieš, nemôžem sa ubrániť pocitu, že Spojené štáty americké mali vždy enormný záujem mať Kubu vo vlastnej tzv. sfére vplyvu. Znamená, že oni budú tí, ktorí budú kube diktovať, ako, aký režim tam má mať, komu budú patriť podniky, ako sa tam bude žiť. Oni tam práve podporovali spomínaného Fluencia Batistu. Čiže na môj vkus sa Američania mimoriadne intenzívne vmiešavali do, pre mňa osobne, ale opravom, ak sa mírim záležitosti cudzieho štátu. No, teraz si ma tam, cho. No, keď hovorí takto, že, že Spojený státus prinúčí Kubu, Šitako, Ksea a takto. Ak, ak soberieme históriu, história nám povie niečo iné, trošku hovorí. Hej, takto, mm -hmm. napríklad my sme Kubo, Kubanie spovodne už ani neexistuje, by som povedal. Hej. Povodne Kubanie sú indiáni, hej, Tajino, Guama a také. To sú také kmene, čo sú pôvodní obyvateľia Kuby. No a ako vieme všetci, e, história e, poznáme, že Kristof Kolumbus objavil Kubu v 1492. No a vtedy sa začala tá kolónia. Aj mm -hmm. sa dobiesli postupne potom z tej kolóny asi po... Ne, to mnohí nevedia, že no, neviem, Kristof neviem, Kolumbus aj. práve na Kube pristál. To bola Kuba, <coughs> kde on. Hej, hej. A, potom začala po, kolonizácia po v kolóne nejakých 5-6 rokov, potom po jeho vstupe na Kube a potom prísiel ten druhého obyvateľa, poslal, kráľ poslal tam e, toho druhého obyvateľa, no už druhý. Hej. Diego Velázquez a, tým, a už potom sačalo tie Spaniely tam viac chodievať a tam bolo slato a tak ďalej. No sačali potom byť tí Indiáno sprosti podľa nich voli, hej, akože mm. že, že, že oni nevedia, čo je to zlato, potom ich majú, tak sa potom sačali, najlepšie riešenie bolo pobyť tých Indiáno a tak ďalej. No a tak vzniklo ten španielský stát postupne, že viac bolo potom spanielo, potom prísiť ako pomožná si lám, e, otroci z Afriky, hej, potom z, e, z Číny a tak ďalej, a tak z tých e, krajinách. No a e, čiže e, e, ak, ak sa posunieme sa potom nejaký až do, e, do roku si, aby sme videli prečo prečo Američano, prečo Američánu, mm. Kuba, a savin Kube, e, ako viete, Kuba vdibojovala proti e, kolonizáciu. Blásne spanieli nasi z diedovia bojovali, kde aby, aby, aby Kuba bola samostatná, ale spanieli nechceli. Ono to bolo ich kolónia. Hej? No a, a tí spanieli, tí kolónisatóri boli už strašné veľa rokov. ratajte tajte, od 492. Až, až do 1895. keď posiadali nasi diedovia bojna, ktorá trebála, 30 rokov na Kube. Hej. Jedna vetia, jedna mencia A tak bola bojina o savislosti Kuba od Spanielu. No a boli sme dobití. naši de dedovia už ne nevedeli, že čo máme robiť. Boli dobití. Tak američania ste nestúpili a sú vedľa nás. Ale keď posiadali američano kubanci, požiadali američanov o pomoc. Mhm. To sa mi strašne bať, Že američania nám prišli pomôcť, vyhnali veho... Behom 24 hodín vyhnali Španielo. A vtedy je, aby ľudia vedeli, že prečo je guant vojenský? E, na Kube. E, americký vojenský základ na Kube. Guantanámo. No, že prečo? No preto, že oni povedali, dobre, vás budeme hraniť prosím vať, nenahajte nás sami, povedali nasi dedovia, Pomôžte nám. Dobre, američania vyhnali a ostali tam. Dove, dajte nám tuto, urobíme taký bojenský saklad, aby sme vás hranili. A boli Či je to taktika, bojenská, neviem. Ale hľadná by sa nám pomohli, hej, dobre. A preto to sačí na toto, že ľudia hovoríme, že sauj američano okúby a takto. Kubanský národ je proste zlošený z viacerých národností. Ja nemôžem hovoriť, že som úplne kubánec. Ja som Španiel, moja rodina žije v Amerike, ja žijem tu na Slovensku. My sme už takí, že sme miešaní. Čo sme ich hrdí na to, my nemáme problémy s tým. Čiže, vtedy, keď sa prísla ten bojenský, bojenská pomoc na Kube tak volilo sa prvý kubanský prezident. To bolo 1892. 892. 892. Zrejme. Eh, pardon, no. pardon, samozrejme. Koncom 9. storočia. Koncom 9. storočia. 1892, dobre hovorím, sa bolilo prvý kubanský prezident menu aj vieme, neviem, že to ani sa vieme, sa volala Strada Palma. Si? No a ten prezident už bol prvý kubanský prezident a s tým sa spojený štát, ale máči slobodu máte prezidenta, tak uďte sa byť slobodní, bolní a boliť svojho prezidenta, aby neprišli tu náhovo. Ako u nás, hej. Prísli diktatóri, prišlo aj u nás je aj, aj, aj, aj otrocbo a, a tak ďalej. Uďte sa byť trošku slobodne. Tak sa No a sačali sme to, ale prísli kubanci, ktorí ako tieto diktatori čo si aj spomenul a dávali prevrat jeden sa druhý a tak tak a tak ďalej. A, a, no. a, a Fidel Castro urobil, je, u, urobil jednu vec, je, že uro, e, urobil na Kube prebráť, ale vojenský napadol režim a ho zvrhol hej. Dobre, a dobrý anandalo, dal nám dalo, akože dobré, dobrá sloboda. My sme sa těsili. No, ja ťa Ale... len trošku preruším. Vieš, anu. že e, toto chápem, čo si povedal, že sa anu. chceli Kubánci oslobodiť spod jarma Španielov. Anu. Notázka otázka je, že či, je to, či je to oslobodenie, keď Španielov vystredajú Američania. To poprvé. A po druhé, inú paralelu ti poviem, že aj. Československo, hoci dnes už sa to nehovorí, ale pravda je taká, že Československo oslobodila Červená armáda Ruska, ale to ešte nedávalo Rusom právo na to, aby nás tu okupovali a v 68. sem znova poslali vojska, len preto, lebo nás zachránili od Nemcov. To je niečo podobné a vidím tam podobnú paralelu, že my vám ďakujeme, že ste nás zachránili, klobúk dolu, fajn a teraz sa pakujte a choďte predstaviť to. A tak to malo byť aj na Kube, podľa mňa smerom k Američanom a tak to bolo aj v Československu smerom k Rusom. Nie, že ste nás oslobodili od Nemcov, tak teraz zrazu máte právo to tu okupovať a nasáčkovať sa nám sem a tuto pár kilometrov v podborovej vozvolenie mali rusi kasárne, a to, ale to Československo nechcelo, aby tu Rusy boli a podobne vnímam Samozrejme, môžeš so mnou nesúhlasiť, ale myslím si, že podobne to vnímali aj Kubánci, že to nie je riešenie, že Španielov teraz vystredajú Američania, ktorí na to budú no, ale kedy dosadzovať. Ste, odkedy vystriedajú Američania? Teraz nie, lebo Američania nie sú tam, oni nevládnu tam, nevládnu nás. No ale prečo? No, nevládnu, no? To je len jeden saklátan, ten Guantánamo, ktorý treba ovtedy od, 9, od 1892, ale oni podpísali zmluvu s Kubánským, vtedy si prezident prvý, že budú budú tam, kým sa budú dodresiavať tie, tie, čo tie, akože, demokracia na Kube. Aby neboli ohrození sa sa náhodou bratia spanieli a zase budú to vladnúť ako proste, ako, ako kolónia, ako diktatóri. Tak sa, no a prisiel Fidel Castro a porusil týmto, že už sa prerusilo ten demokratický režim, čo prezidenty boli zvolení. Hej kubanských prezidentov. On, on sa nenahal voliť, on nám povedal, že bude demokracia na Kube, bude všetko okay. hey, a, a No a potom on sa stal diktátorom. A Fuggenciova, čo stane? Čo, čo, čo Američania nechcú. Áno, aj ten je diktátor. Ale toho podporovali Spojené štáty, americké, fulgencia? Samozrejme, podporovali, pretože bolo tam demokracia. Ale ako náhle Fidel Castro zvr, zvrhol, Spojený státor nenapadol Kuba. Mal, mal, mo, možno sa by mohli napadnúť, pretože porusili sa práva, ktorý hej, Ale oni to neurobili len Kubánsky, ako si vravelce, Baja de Kotino, tá ona, Sato Kasvín, hej, mm. čo napadla, ale to boli kubánci. Vycvečení v USA. No samozrejme, vyzbyčené, lebo na kúbe nemuseli sa zbyčiť, lebo oni sa zbyčili a tam ich popravili všetky. Ja museli, museli sa aj, aj Fidel Castro sa zbyčil v Mexiko, aj v Spojených státu. Každý učeká do Spojených státu, lebo tam to je krajina, ktorá že či doboli, aby si tam urobil spravodlivosť, ak tvoje krajiny nie je. No, to je môj násor, hej, Ja no, ja, no, ja, hej. ja som v úvode povedal, že my stojíme na kúbečných no, ale práve mne aj, sa aj, na tom páči to, že hoci sme opájeni niekde inde, tak nám to vravím nebráni v tom, aby sme sa mohli považovať za kamarátov. Ja to len vnímam jednoducho kriticky, ale samozrejme, ja som človek z ďaleka, ty si Kubánec, ty si tam žil, ty, ty máš ďaleko iné osobné skúsenosti ako ja. Ja môžem hovoriť len z toho, čo som sa dočítal. Mne sa môže zdať, že je zvláštne, keď ja mm. Spojené štáty americké vyčsíčia na svojom vlastnom území Kubáncov, ktorých následne poslu, pošlu zvrhnúť režim. Keď, keď Spojené štáty napríklad nedávno sa, to chcem povedať v tejto relácii, odtajnila jedna správa operácie Northwoods. Vieš, čo to je? Počul si to niekedy? Mm -hmm. Operácia Northwoods označuje tajný dokument, ktorý vytvoril americký generálny štáb v USA teda, A v marci 1962 bol predložený ministrovi obrany Robertovi McNavarovi, ktorý ho ja zamietol. Treba povedať, že ho zamietol aj vtedajší prezident John Fitzgerald Kennedy, ale o čo išlo? Účelom akcií, ktoré teda boli vypracované v Spojených štátoch amerických, účelom akcií, ktoré operácia plánovala, bolo získať všeobecnú podporu americkej verejnosti pre vojenskú inváziu na Kubu. Uvedené prostriedky obsahovali aj fingované teroristické akcie na území USA proti vlastným obyvateľom, počítajúce s desiatkami až stovkami obetí. Operácia Northwoods bola v roku 1962 plán amerického ministerstva obrany zahrať a simulovať terorizmus v Spojených štátoch, následne zhodiť celú vinu na Kubu s cieľom ovplyvniť verejnú mienku. Vďaka podpore verejnosti by mohla americká armáda začať vojnu proti vláde Fidela Castra. A dobre, uznávam. Fitzgerald Kennedy to nikdy nepodpísal, nikdy sa to neudialo, ale už len fakt, že niečo takéto bolo vypracované, je pre mňa osobne nepredstaviteľné. To je ako keby som... Okay, Tady rád si budem dávať odpoveď na to. Nie som expert na takéto veci, ale, ale to sú dohády podľa môjho názoru. To sú otajnené správy. To, to sú tajné veci, ako ja ti hovorím teraz tajná vec. Tie, hej? Ja ti môžem hovoriť teraz, že, že na Kube sa pripravuje toto, toto, toto, ale to, to sú, sú dohady ešte, lebo nič nie je do kasa ešte, že eh, Kuba, ja, ja hovorím, nechcem hovoríť, že, že, že nie sú veci, ktorí, eh, ale na Kúbe by, by bol atentát proti, no sa hovorí samozrejme, že Fidel Víkastrovi pripravovali nevénkoľko atentát to sú už osobné veci a takto s ním, ale eh, čo ja viem, že kubanský resim e, e, posiela do Spojených štátov piatých ľudí, ktorí tam si e, sú ako špionia, dostanú do si takto. Ale teraz vidíš, ako pekne, to sa mi páči ako kresťan, teraz ich pustili pred ľudia nech sú, kubánci nech sú, že nie, popravia, hej. A prečo? Nie treba nikoho sabiť, popraviť. Prečo? Aj tie chudáci, oni môžu, že rási vojče to lutujú, alebo môžu, že nie, môžu, že sú hrdie na to, že tam boli. Ale hľad na veci, nie, nemuseli nikoho sabiť. Se nie nesú vrahovia. Toto mne osobne ide o jedno. A to aký prípad teraz? To neviem. No, teda to znamenáš. sú boli tie piatí kubanci, čo boli e, e, sabretí na, na Spojený státo ako špionáš. Mm -hmm. No a dostali Jeden dostal doši voči, druhý 30 rokov a tak. A tak. Mm -hmm. No Ale teraz eh, s prezidentom Obama sa urobili také pokroky, že oni prepustili títo ľudia. To sú prvý kroky, čo Spojení státu urobili dobre. Že pustili títo ľudia. Ľudia nechceli kovancí, nechceli. Nie, na čo poprať? No, ja súhlasím, aby ich pustili. Prečo by nie? ako ako človek, ktorý chce dobro pre nás svet, mali by sme sa spamätať a nie, že nenávidieť. Ako ty mi hovoríš, že sa ti páči kuba, alebo Resim, že Fidel Castro. Veď samozrejme, čo má právo na to, je to pekne. Ja ti to inak poviem. Mne asi sa nepáči ten režim. Ja som to povedal v úvode, neviem si predstaviť, že by som žil v krajine, kde ja nemôžem takéto rádio založiť. Ja nechcem opávovať ten režim, podľa mňa má x chýb. Jedna z nich je aj tá, že jednoducho naozaj tam nemáš skutočnú slobodu, pokiaľ tam sa ľudia nemôžu vyjadrovať otvorene, ako napríklad tu na Slovensku, môžeme kritizovať čokoľvek, ale takéto rádio tam tu môže dočerta znieť a v Kube na Kube nemôže. Čiže ja nechcem obhajovať režim. Ja len sa ako by snažím povedať tú vec, že Vieš v 89. tu veľa ľudí očakávalo zmenu k lepšiemu. Dnes, keď sa bavíš s radovými ľuďmi, nie, nie s politikmi, ktorý, ale ani nie s tou high society, ktorá tu funguje tých pár percent, ale s normálnym radovým človekom, ktorého je tu väčšina, tak ti drvivá väčšina týchto ľudí povie, že tú zmenu v 89. keby vedeli, čo príde, tak radšej čertoberne je tu socializmus. Hej, len chcem povedať, že aby, aby podobne nedopadli aj Kubánci, že očakávajú niečo dobré, že príde a ešte no, budú na tom horšie, ako boli doteraz. No, to sa aj môže stať, ak my predávame našu pr na vlást, našu krajinu, e, susím státom, samozrejme 100% doplneme zle. Tak ja nehovorím, že a, príde Obama a bude dobré, ale čo bude dobré? V čom bude že on nám povie podpísate tu, by ste ako Portorico, ďalší americký štát. No to my to nechceme. Dokonca, dokonca kubanci, oni, oni príjmajú Obama, aby trošku Rosum Castrovi dával, že aby, aby prestali sa hadať. My sme kresťanský národ. Aby sa prestali hadať. Spojených státov, všetkých prezidentov, oni si robia s kubanským ľudočoksu alebo Fidel Castro, resím jeho. Čok sú. Im to že kubanský ľud hladuje, tak nadávajú na američania se embargo a američania nadávajú, že, že, že oni sú castrovci tam a že, hmm. že kým nebude demokracia. A to trpí, my. Takže my ľudia, ktorí nemáme teto, toto rádio, ako ty hovoríš, nemôžeme im to tam povedať. Hey. My trpíme. Čo robíme? Odídeme z krajiny. A keď pôjdeme inde, tam to povieme. Ľudia, nehadajte sa. Lebo my sme ten tretí, ktorý trpí lebo to je ako rodiny. Rodiny, keď sa hádajú manž rodičov, manželia, hej, sa hádajú, tak dieči trpia najviac. Preto sú dro pot pot potom sú oni alkoholíci, e, narkomány, nebo sú nesťastní. To je jedno matka, sa rozlíde, otec a, a tam je to... sa rozpadáva. A my takto trpíme. Preto. My, chceme, my chceme, aby Kuba bola slobodná, demokratická, bezplyvo. My chceme odvoliť sa svetu. Američanom, komukoľvek, Slováko, Európska únia. všetky ľudia, zvieto, príďte, podnikajte, pozrite sa, to je naša Bása krajina, Dajme sa dobre. Áno, týmto sme vchádzali do 89. aj mnohí tu na Slovensku, daj si sluchadla, alebo máme niekoho na telefónnej linke príjemný, dobrý večer. Dobrý večer, volám Ondrej, anglická volám momentálne, ale len v krátkosti mám asi také dve krátke otázky, ale predtým poviem, že bol som na Kube, bol som aj v Karevskej oblasti, teda v Dominikánska republika a tak ďalej. A chcem sa vášho osťahu pýtať, či teda môže porovnať aj na základe Embarga, pretože myslím, že hlavnou príčinou ekonomických problémov je embargo americké, či môže porovnať okolité štáty ako s Kubou, či sú tam teda tie ekonomické a hlavne ako zdravotníctvo, ale čo také, tie oblasti sú porovnateľné treba ako Haiti alebo z Novikánskou republikou, kde je v podstate demokracia. No, to je Mne prv... sa zdá, že vás váš hovorí <coughs> vždy len kritické, ale neberie ohľať aj na to embargo z americkej strany, že fakt, že je hlavnou príčinou embargo uh, rozvoja ekonomických nejakých uh, ukazovateľov aj na Kube. Mm. A či ta v tej situácii môže porovnať ekonomické ukazovateľe, a ďalšia vec, keď hovorí o Kube, ja som rozprával s veľa ľuďmi a na Kube si ocenujú nízku kriminalitu, čo v okolitých krajinách e, tak není. A teda, či nemôže porovnať, že práve, že e, tými americkými akciami e, v podstate ten režim Castra vlastne sa bránil, aby, aby, nebol, aby bol bezpečný. To znamená zvyšovanie nejakých tých špionárnych alebo nejakých bezpečnostných opatrení, takže či to nebolo hlavný ten dôvod, že sa ten, uh, ako režim stal ako možno diktátorstvom. Mm. Ďakujeme Ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. Ďakujem. Majte sa pekne do počutia, tak poslucháč z Anglické až zavolal. Tak Viktor, počul si otázky, môžeš odpovedať. No, Ak sa týme, čo sa týka tú kriminalitu, ja by som takto povedal, že keď je nejaký štát polisajný štát, samozrejme tá kriminalita musí byť najnižšia ale to je, zase, to je zase mentalita ideosynkrasia toho národa my ako viete e, e, kubanský národ e, nehovorí sa alebo či počúli sa o kubanského teroristu napríklad že, neviem, ja v historii kube nie Čiže my sme mieromilovní ľudia my žijeme po celom svete, my prídeme tam a povieme e, ďakujem pekne, že ste ma tu prijali, ako som to ja povedal, tu, tom, tomto, tomuto tomto krásne, kde žijem. A poviem Borisovi Korone, ktorý je boj nie ja toho proti mne. Ale prosím, to nie prejdeš. Ale... Že on, on je vy proti mne a to sa mi páči. On <laughs> furt a, a, a to je to krásne, že on mi hovorí, ja hovorím a sme priatelia. A on chce požnať Kubu. Ja mu to prájem, aby to tam prisiel. Lebo naosaj, nie preto že som kubane. Ale ten národ je úšasný v tom. A ten národ, ako ste hovorili, že áno, tá, tá, e, e, to zdravotníctvo napríklad, hej, že to tam e, je, to, je to také, že ľudia majú tamto napriek tomu z toho embarga, aj to skolstvo zdravotníctvo, a to tam tí ľudia si dokážu mať niečo, aj čo nemajú okolity štát, že nemôže, ako ste hovorili, že, že či nejaký štát tak má to, čo má Kuba. Nie. nie Okrem Venezuela, dáme tomu Venezuela ako Fi, Raúl Castro sa značí aj Fidel, tak ich učíť sa, ako sa to robí, aby to tam bolo, ako, ako my máme tam na tej kube. No, ale oni to majú časke, no, lebo ta krajina je zvyknutá už veľa rokov mať slobodné voľby a poznať, čo je demokracia, takéto trošku aj blúdy, by som povedal. <laughs> lebo demokracia nie je spravodlivosť. demokracia je taká, Taká dobrá vlúdy, uh, dobré vlúdy. Pečkaj, zadvihnem to... telefon ďalší, ale môžeš dopovedať, ano. len nezabudni, uh, že poslucháč ti hovoril inú vec. Že keď po, ne, ne, že nem, on, on vlastne chcel povedať toto, že ty nemôžeš porovnávať Kubu s Európou, lebo to sú dve rozdielne veci. Ale že porovnávaj ano. porovnateľné. Teda, keď porovnávaš Kubu, tak ju porovnávaj s inými, ale povedzme krajinami, ako sa žije Kubáncom a ako sa žije iným ľuďom, povedzme, v latinskoamerických krajinách, ktoré navyše nemajú embargo zo strany Spojených štátov amerických, lebo ja, ja rozumiem, kam on tým mieril. No to, toto neviem, Čia ja mám porodná teraz, ako sa žije v e, Kubáne, na Kube a čo ja bym, povedzme na Haiti, ako sa žije, no? Dominikánske republie. No? Takto, je. No, to, to je časko povedať, čo, ako sa žije. No Samozrejme, že niektorí kubánsi žijú veľmi zle, niektorí lepšie, ale aj tam v Haiti, alebo tam žijú ľudia, ktorí žijú dobre a žijú menej lepšie. Podľa toho, aká je možnosť, ekonomická možnosť toho človeka. He. Ja chcel len poprosiť poslucháča, aby počkal chvíľku na no, linke. Vieš, sa... o Kube sa hovorí všeobecne, uh -huh. že uh, sa tam podarilo napriek americkému embargu uh -huh. v porovnaní s inými latinsko-americkými uh -huh. krajinami zlikvidovať negramotnosť, uh -huh. že tam existuje uh, bezplatná lekárska starostlivosť, uh -huh. že je tam bezplatný vzdelávací systém, že spomínaná kriminalita, o ktorej hovoril aj poslucháč, uh, je na latinsko-americkej pomery, na mimoriadnej nízkej úrovni. Čiže on vlastne chcel tú otázku naznačiť, že Kuba, aj napriek americkému embargu, ktoré ju tlačí katastrofálne k zemi, je v porovnaní s inými latinskoamerickými krajinami na tom závidenia hodne. No, ven tak odpoveď som už dal... E sa, sačeme zdravotníctvo, hej povedzme, zdravotníctvo, prečo je také usašné? No ja nevidím e, nič také usašné zdravotníctvo, pretože ty doktor príde, pôže, pán doktor bolí, má to mangra, kobínu, má to. No dobre, príde tam a bude dobre, ne, neplatí s ale ak treba operovať, on ťa operuje, je sa darmo, je to povinnosť. Ale ak ti má dať liek, no samozrejme, tak by povedali potom, no, nemám liek, nemám nemám čo ti dať. No lebo prečo? No, že embargo. A tak máme ten problém aj, že embargo. No, Samozrejme, no, no. kubánske zdravotníctvo urobil veľký pokrok, čo veľa krajina sveta. Ja by som to nahala, ak sa má meniť Kubu, že e, e, iný systém, demokra, e, povedzme demokratický systém, aby sa, aby sa nahalo, nie že polisajný štát, ale že tvrdé zákony, kde ľudia by by boli, le, jako jsou, alebo lepsi, hej, respektovat, aby nebyla kriminalita. Taky trošku tvrdý režim v tomto smere mm. a nahat tu a, a skolstvo sa dármo, ak sadá, no, ale, Demokracia. No práve sa nebude dať, veď to sa ti snaží, ale posluchač neostal na linke, ale zavolajte nám, ak po, teda počúvate, a chcete sa spýtať Viktora otázku, 048 381 0101, ja ti medzi tým prečítam mail od Pala, ktorý sa bude tak trošku týkať toho, o čom si teraz hovoril, že Palo si myslí, že kubáncom nedochádza, že tam korporácie, ktoré tam nabiehnú, zdvihnú ceny neúmerne plátom, hej? Čiže on sa ti snaží naznačiť, že to, keď, keď sa akože zlikviduje ten režim, ktorý tam teraz máte, uh -huh. no tak príde iný režim, ale jednoducho to nebude tak fungovať, že ja neviem, ty povieš, no ale chcel by som, aby povedzme kriminalita sa držala na nízkej úrovni pod nejakých práv ľudí. Nie, no povedia, tak ako v Československu ti povedia po 89. no tak všetci máme práva, všetci sme si rovno, počkaj, do, dopoviem to, ale až potom, keď zdvihnem telefon, aby teda poslúchač nezložil. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem, zdravím vášho hosťa aj vás, pán Koróni. Ďakujem pekne. Len... Máme telefonát z Viedne, Jozef. predpokladám. Áno, áno. Jeho <laughs> no. pri telefóne. Ja chcem vášmu hosťovi povedať, alebo sa ho opýtať, že či môžem sa ho opýtať a či mi bude vedieť, že to, čo on sníva, to sa určite neudeje. Aby tam mali demokraciu a zadarmo to, čo majú teraz. To ako nebude nikdy. To sme aj my tak snívali. No a on keď žije na Slovensku, tak by som chcel vedieť, že či sa mu páči ten systém, čo je na Slovensku a či by chcel ho mať na Kube. Pretože na Kube, ak hovoríš sa mu nepáči ten systém, čo je, tak budú mať také, ak je na Slovensku, 100%. A ešte to chcem povedať, že nášteva amerického prezidenta není ničím dobrým. žiadnou dobrou predvestou to ako z toho sa vyliečia kubanci Ale že už cesta naspäť nebude pretože možno od svojich rodičov aj bude vedieť ako žili kubanci za Batistu pred tou revolúciou keď robili ľudia na tých plantážach na amerických e, darmožráčov len za jedlo to mi určite potvrdí a takisto deti tam pracovali ťažko a zomierali na bežnej choroby. Zdravotníctvo neexistovalo pre ľudí. Proste nič neexistovalo, žiadna sociálna základňa, nič. A toto všetko vybudoval Castro. A určite teraz, keď sa im to pomaličky darí meniť tým komunistom, oni, už, oni sú tvrdohlaví, oni sú skostnateli, ale už chápu, že treba zmenu. A tú zmenu už robia. Lenže tak, ako hovorí váš host. Mám z toho dojem, že budú nedočkaví a dočkajú sa veľkého sklámania tak ako Slováci. A otázka východ do európskej krajiny, samozrejme. No, no. tak, no. tak ďakujem veľmi pekne za no. túto... To bola taká zhrňujúca otázka, naozaj mnohé veci, no. ktoré som sa chystala ja teraz... Ako moc sa niek neteší na toho Obamu. Ako to, to není... Sám pán koroniste vyhovoril, že kde je americké veľstvenstvo... Tam je prevrat a katastrofa. No, no, neviem, či som to hovoril, zhruba ja hovoril, ale, ale, ale keby no, mi niekto aj. povedal takúto vec, tak to podpíšem osobne určite. Ja sa tým teda netajím a v tejto chvíli si, nie, ja, si môžem teda, dovoliť teda zastávať tento názor, lebo vedel som, že Viktor stojí na inej strane barikády, takže práve tým je to zaujímavé. Takže dobre, ideme odpovedať. Ďakujeme veľmi pekne za otázku. Ja vám, ja vám takto odpoviem len jednoduchá, jednoduchá odpoveď. <coughs> Hovoríme o práva každého človeka. Hovoríme, že aj ten pán e, má právo žiť tam v Rakuško, má právo hovoriť, čo, čo, čo sa chce, akože dobre povedať, demokratické a slušné povie, lebo to, to, je, to je paráda. Ty to tam a ja hovorím, je to okej. Okay. Ale len jedna vec je, národ, on si šelá. On si celá menu, a ja viem, čo hovorí pán. On nevie, do čoho ide. To samozrejme. A ja viem, a pán má pravdu, že, že nevieme, čo bude. Lebo ja neviem, čo bude sajtra. Ja neviem, či sajtra... E, ako bude tu, neviem. Presie. Po sajtra, o rok... Možno sajtra viem, ale o rok, dva, tri, týdy, rokov, neviem. A to je to, čo e, kubánske, Ale je to jeho právo. Je to jeho právo a ja musím ho rešpektovať. A podporovať s tým, z tej nádeje. Aké je nádej môj, môjmu národu? Nádej je zmena. Tak budem ho podporovať. Ak mi povedia, nie, viete čo, my chceme takto stať. Ja ich podporujem. Aby tak ostali. Ja ich pôjdem tam pozrieť, pomôcť im, objímať ich. Ja ich milujem stále. Milujem slovenský národ, lebo tu som viac rokov ako na Kube. A srelám si slovenskému národu čo najlepšie, lebo... Čo sa stane slovenskému národu, stane sa i mne. Lebo som súčasť tohto národa, ako som súčasť kubanskému národa. Ja respektujem právo slovenského národa urobiť ako on si šelá. Mm. A A, a to, je, to je tá vec, že ja takedy vidím, čo to by hovoríte, že aj sa môže stáť. Samozrejme, ak dáme, ak dáme bolné ruky Američánov alebo Európskej úrej nebo čokoľvek dá No sa chvíľu, Kuba nemá problémy s terorizmom. Kuba nemá veľké problémy s kriminalitou. Ja hovorím, najbezpečnejšia krajina na svete sa volá Kuba. A to je věc. prístat a povedat, idem se koupat, no posor, mně je to velmi bezpečné, mně je to bezpečné, bo tam jsou srálouko, hej, bousevat, ale čo se týkají ľudia... No, čo se týká práva, tak to je v pohodě. Ale prečo? No, lebo je tém, jako se hovorí, že polisajní stát. Ale to aj dobre, ja napríklad, ja som politik, ja keď prídem na Kúvu, mi oni nič nehovoria, nič, tu. Mm. ja prídem tam a odídem, prídem späť a prídem sa a tu môžem hovoriť, ale vidíte, ale tam keď prídem, tak nesmiem hovoriť nič, musím mm. mlčať, iť sa rodino, bratica, sa, ako sa ti hovorí, tak ma sa a to je ten len jediný hey. problém, ale ak, e, ak teraz Obama e, hovorí sa, se chce to a, a to je pravda, ja toho odpodporuji, ako povedal, Ľuďom, e, e, e, povedal Raúlovi Kastrovi tam pred, e, v, vedľa neho pohľadce, aj pospaniecké pekňaví to rozsúmedli ľuďa. E, práva sa nal, nalesí kubanskému narodu, osud. Ako on si šelá, tak nech si ho robí. To sa príče ku Ameriky, dajte sa nám, predajte sa nám. Samozrejme, naznačí, dajte demokracia. No ale samozrejme, nebudeme, nechcem ani ja, ani Šiadnikov, ani aby sme predali Kubu. Je krásne, že to hovorí v tejto chvíli Barack Obama, len žiaľ asi zabudol na to, že jeho predkovia sa snažili meniť Kubu. Nie podľa toho, ako si prijali Kubanci, ale ako si prijali Spojené štáty americké. Ale dobre, beriem to, beriem fakt, že každý má nárok a právo zmeniť svoj doterajší postoj. Preto napríklad si myslím, že, že sovietský zväz nie je dnešné Rusko. Preto mne sa nepáči, keď niekto hovorí o tom, že ja neviem, že chce nadávať na dnešné Rusko, tak spomína veci zo 68. To bol sovietský zväz. máme sa o dnešnom Rusku. Tak áno, z tohto hľadiska vnímam to podobne. Chcem veriť Barakovi obavovi, že si povedzme uvedomil, že tie všetky kroky, ktoré robili predtým, lebo to, ne, vieš, to nebola len Kuba. Keby sme sa bavili o histórii latinsko-amerického kontinentu, latinsko-amerických krajinách, tak tie boli všetky prenastené zaujímami Spojených štátov. Mohli by sme sa baviť o Pinochetovi v Čile, mohli by sme sa baviť o, o Bolívii, mohli by sme sa baviť o Brazílii o rôznych krajinách latinsko latinskoamerických, kde Spojené štáty americké dosadzovali svojich ľudí, ktorých potrebovali mať a potom sa ich zbavovali, keď sa im už nehodili. Čiže ale dobre, beriem to tak, že to bola história a ak sa z toho Spojené štáty americké poučili a dneska to myslí Barack Obama úprimne, keď hovorí o tom, že jednoducho Kubánci si majú sami zvoliť, tak, tak klobúk dolu beriem, chcem mu veriť, že to tak bude. A to všetko, čo ti tu hovoria teraz aj poslucháči, ktorí volali, oni to nehovoria smerom k tebe alebo k gubánskému ľudu s nejakou nenávisťou. Oni práve naopak sa snažia poučený historiou Československa z 89. povedať, že dajte si pozor na túto vec, lebo my sme sa tiež tešili naivne, že zbavíme sa jedného, ktorý po nás šliapal v podobe ja neviem, socializmu a sovietského zväzu a prišiel iný v podobe korporácií, amerických, ktoré dneska po nás šliapujú v podobe Bruselu, ktorý tu proste nerespektuje národné štáty a presadzuje svoju politiku z toho, čo stojviť príklad migrantov. Hej. Predtýmto oni, oni upozorňujú Kubáncov, aby do toho nešli akože bez hlavou, takže sa len tešia. Ale myslím, že v tom predošlom vyjadrení si to ty povedal sám, že že ty to tak vnímaš, že naozaj ani sa príliš netešíť zo Spojených štátov, ani na druhej strane nie je riešenie zotrvávať v tom stave, v ktorom ste doteraz, lebo jednoducho skutočne tá situácia kubancov je asi nezavidenia hodná. Ja, ja som kubánsky občan a ja tam hodieva a ja sa im pýtam. Nie, že, že myslím si. Aj panovi, čo sa pýtam, ja, ja, mu, ja, mu, ja mu takto poviem, že že chojte na Kubu a skúste tam žiť. Hej, nejaký čas, to by bolo najlepšie. Prístav, hej. Ja viem, že, že no, je to krásne, nádhera, má tam pláše, všetko, ale, ale potom sú veci, ktoré už, už postupne sa, sa bude stretávať. Hej. Postupne. Hej. A potom sa nechutí. A povie, nej, to není. Ni ono. Sú tam veci. A práve ten kubanský národ, ktorého pohádzam, ja vidím, že oni hovoria, nehovor nikomu, aby ma nesamleli, mm, a ja chcem, mm. aby sa to zmenilo. A, tak. a z rodiny, z jednej rodiny, desať členej rodiny, dáme to veľké rodiny, povedzme, že jeden hovorí, no, tu radšej stane tak, ako je. A tu sú tí starsi, oni sú smény, oni nevedia, čo je to. Oni sú zvyknutí, nie, ja mám bráta, ktorý mi je, ale nie, nahe, to tak, ako je, to je dobré. A to je dobré, je. No, no tretíkrát to poviem v tejto relácii, že my sme asi tu na Slovensku na to zabudli už, nevážime si slobodu slova, ktorú tu máme a kritizujeme napríklad tento režim, ktorý máme, ale Tretíkrát to opakujem v tejto relácii, ale predstavte si, vážení poslucháči, situáciu, v ktorej musia momentálne žiť tí kubánci. Ak ich teraz ideme posudzovať, no. že sú bez hlavy, že ja neviem vpadnú do náručia Spojených štátov, tak ale opatrne posudzujme ich motiváciu, lebo predstavte si, že by ste vyžili v ich, príklad, v, v, v ich koži a teraz na kube, ja neviem, že teraz ste napálení na režim, ja viem, Ficov, kohokoľvek, Zurindov. A vy máte právo otvorene povedať, čo si myslíte, bez strachu, že vás zavrú, bez strachu, že ja neviem, toto rádio zajtra zlikvidujú. My to si môžeme povedať. Ja môžem povedať, že Fico je zlodej, podľa mňa. Hej, poviem, že Fico je zlodej. Myslím si, že celá celý smer je banda zlodejov. A Zurinda, kde je to dvojnásobný. Hej, povieme si to otvorene, myslíme si to, povieme si to. Diskutujeme o tom. A predstavte si ale situáciu, že na Kube, keď máte podobný pocit k režimu, cítite, že chcete povedať, Nemôžete to povedať. No, nemôže, nemáte možnosť. Teraz môžeš, No dobre, aj, môžeš. A máš rádio? Takéto. Máš televízu, Teraz kde? ľudia chodia po ulici normálne, už manifestujú. Im to je jedno. A to je nebezpečné. Že už ľudia sa čali prestať Ľudia už chodia... Tam sú už napríklad Dáma Bielom, potom v Santiago de Cuba už je taká organizácia, umpa, ko sa to bola, he? Jose Daniel Ferrer to vedie a ten človek, už, ľudia už idú sa ním. Potom ešte jeden mladý tam že Čo robí, či je z konferencie posolom svete, tak na Kúbe, a to už hodí do Ameriky späť a takto. A už ľudia prestali sa báť. Ho... A ja sa toho bojím, lebo kubanský národ, povedzme jedna vec. Kubanský národ, kdy, keď bolo problémy, neboli, no, bolo terorizmus v tom v tých časoch, aj Fidel Castro robil, to bol krok, teroristický krok, čo on robil, keď napadol tam kasárne, hej tak to, to sa hovorí terorizmus. Ja keby som napadol teraz na Kube, kasárne, začo je to terorizmus? Podľa mm -hmm. týchto normálnych sákony tomto 91. storočia. Čiže... No, ale podľa toho by boli teroristi a... aj partizáni v SMP, vieš. Áno, no? tak... presne Dobre, keď to takto berieš doslovne, Čiže tak áno. Toho tak... sa najviac bojím, že, že tato ľudia už sa, sa prestanú báť. Tak teraz treba tých ľudia, ten rezim, kubanský rezim, by mal pohľať. Dobre, už bladli sme tu 57 rokov. Za Cachero somru, Kastrovci postupne. A čo, teraz má prísť jeho dieťa, druhý, nuk a toto, a tak potom je to čo, monarchia, alebo čo? Čiže, nie, mali by sme to dať naosaj, nech si oni to uvoľnia. Raúl Kastropovalce, končí teraz, e, 2018 končí, no, a toto je, čo sa najviac bojíme. Zrži on to slúbil a ľudia už... Už, vedia, uz... No, no neveria, lebo furt klámo, že sajtra, posajtra, posajtra a to ten maňána, ako sa hovorí, sajtra, sajtra, to už treba dlho. A ten národ, nezmieme sa keď bol boli diktatóri, prišlo prebrat. A kubanský národ už, už tá trpeslivosť sa čína už postupne. A to nie je dobre. Lebo máme nás, nás temperament a nehrajme sa z, z ich osudov a ich trpezlivosť Ideme zahrať niečo si. No. A vieš, čo budeme hrať? Budeme hrať niečo, čo ťa sprevádzalo tvojou mladosťou. Čo to je, prosím ťa? Wow. Čo si tu vyberieme? Čo si to vybral za hudbu? Čo to je? No, neviem, to je také, také balády, také, taká pomála chudba. Taká... Pomála. A kdo to spieva? Také pek, taká pekná, Juan Manuel Serrata. Juan Manuel Serrat sus majores exitos. Hey, to, Te čo tento človek vedie pro komunismus, <laughs> hey? Hey, čo by som aj akože ja veľmi nesúhlasil so dáme tomu, mm -hmm. ale mne sa umpáči, ako krásne spieva aj spieva o spravodlivosť a to, a ja som, ja, ja mám rád spravodlivosť, ja mám smysel, neviem, sa mi dá sa pre spravodlivosť, pre e, respektovanie práva toho druhého aj, že milovať mali by sme blíznému ako seba samému, čo chcem pre mňa, chcem aj pre blíznému, sem, sem, ani pre Fidelá Castro nechcem, neželám, že by on somerel, aby slachol, trafil ako ľudia, toto kubance niektoré, nie, nech Pán Božko mu dá zdraby a nech sa dosiť ako Pán Božko prečo to, netreba takto. No. Mm. Suz Majore z Exitos to čo je? Čo to znamená? Najlepšie je jeho úspechy. Úspechy, no dobre, tak poďme. Tak toto, toto Viktor počúval, keď bol mládežník. Keď si bol, mládežník. bol mládežník. Si o, o, kubánky na ostrove Slobody. No, keď som Čo? bol hej, Študent na kube. Oh, to tam hrála. Čo tam máte neku salsu čo tam? Že tam vyhrávali na gitarách. Je tak toto vzhľadovo, dá kedy dávno na Kubě, Ese con quien sueña su hija, es ladrón que os de su amor, soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yereno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Yo soy ese por quien ahora, os preguntáis por qué, señora, se marchito vuestra fragancia. Perdiendo la vida, mimando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Cuando se abre una flor al olor de la flor, se le olvida la flor. De nada sirvieron las monjas, ni los caprichos y lisonjas que tuvo a granel, señora. Yo la educo, ya me hago cargo a un soñador de pelo largo que le guste hacer, señora. Es De olvidar vuestro hogar, señora, en brazos de un desconocido, que solo le ha dado un soplo de cupido, que no la hizo hermosa, fuerza de arrugas y de años perdidos, si cuando se abre una flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. Hágase usted un vestido viejo y de reojo en el espejo, haga marcha atrás, Señora. Recuerde antes de maldecirme que tuvo usted la cara y le firme, y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, Señora. No, Viktor, čo? Toto bola hudba tvojho mládi? Áno, Toto bola, áno. Tak Juan Manuel Serat, sus major exitos. Tak, toto sme si vypočuli. Uh, ak teda máte, vážení poslucháči, chuca do tejto našej dnešnej debatky zapojiť, dnešná téma sa volá, že RE, mm -hmm. kubánska jar. E, Hosťom mojej dnešnej relácie je Viktor Pérez, kubánec, žijúci na Slovensku. E, môžete nám napísať otázku na mail studio.slobodnyvyselac.sk podobne, alebo teda e, f, e, urobiť aj takú vec, ako urobil posluchač z anglická a neskôr z Viedne. Zavolať sem priamo do štúdia 048 381 0101 01 Viktor. Iná vec. My, my sme sa tu cez SPSničko vlastne zhodli na také jednej veci, z tohto všetkého, čo sme sa tu porozprávali, že naozaj to vyzerá tak, že tí Kubánci nemôžu ďalej fungovať v tom, ako fungujú. To naozaj, keď iba trošku sa nad tým aj, aj ľudia na Slovensku zamyslia, tak ani vám by sa nepáčilo takto fungovať. Jednoducho, že nemáte nejakú slobodu povedať otvorene a musíte sa báť. Čiže je evidentné, že tí Kubánci túžia po zmene, presne po takej, akej sme žili aj my. Ale zároveň na čom sme sa zhodli že akoby s toho slobodou prichádza veľmi veľa rizík zároveň. To je presne to. E, a ja dodávam k tomu, že práve o to viac rizík, keď nositeľom slobody majú byť Spojené štáty americké. Teraz, čím si vy, vysvetľuješ, že tak 60 rokov je, funguje embargo, Spojené štáty vnímajú Kubu ako pomalý diablov režim pre Spojené štáty dlhodobo nebol horší nepriateľ ako Kuba, potom sa to samozrejme vystriedalo, teraz majú teroristov. Ale zamýšľal si sa nad tým, že čo sa také udialo, že zrazu to je rok dozadu, možno maximálne dva, že zrazu Spojené štáty americké začali hovoriť o tom, že treba smerom ku Kube akoby zmierniť embargo, treba zmeniť ten prístup a, a celá tá retorika sa proste zmenila. Z ničoho nič. E, Rozmýšľal si, že čo je za tým je všetkým? Za tým? Kvôli čomu? Prečo z ničoho nič no. sa takéto niečo udialo? No ja vnímam to takto. Neviem ako druhý človek občania iných krajín a alebo američania, že ako to vnímajú, prečo, ako aj hovorí čo mm. sa stalo. Ja to vnímam takto, že Barack Obama končí, jeho volebné oddovie končí teraz, nemôže už byť prezidentom, pretože vieme, že tam je len možné byť veľa doby. Už sa to končí. Takže on chce niečo urobiť. On aj slúbil stále Kubáncov. S týmito eh, kongresmány Kubáncov, čo sú tam napríklad eh, tá pani Ross alebo, alebo Ted Cruz alebo, alebo ten druhý Marko Z Rubio, Marco Rubio. Marko Rubio. Takže oni tam tlačia do, do, do každého amerického prezidenta, v, kon, v kongresmánoch tam medzi sebou, že čo treba, čo by bolo. No a oba, obama, keď ako viete, obama, eh, obama je americký černoch, no, americký prezident černoch, Čiže Kubáko, viete, je štát, kde žijú strašná veľa Černóho, A ono to aj ťahá, hej, to, to, je jeho rása, to je jeho... On, on, Barack Obama nie je prezident, sa prísiel z takej rodiny, čo by boli oni nejaké bohatí, on Bol chudobný soviet sa stal prezidentom, pobyto je mm. je mu to trapí sa ten národ, že americký národ robí Kúbanské morálo toľko, toľko tieto embarga, toľko tieto, tieto časkosti, hej. Nie je sa Castro, on vie sa Castro sama dobre, castro, sama, ale sa ten národ, je moť to je lúto. On, on teraz po, ale ja hovorím, že to, prečo nie to skôr trosko, hej. Kým ešte bol prezident, riadne teraz končí. Ale no, dobre, on sa takto rozhodol, že se končí, že tieto čas je bol sa uvolnil. To je jeden z dôvod. Ja si nemyslím vôbec, že, že, že, že by to bolo, ja osobne, že by to bolo preto, že niečo je sa tým. Hej? Že, my považujeme Američanov, my, my ľudia považujeme Američanov, že čo sa tým, to že čo chcú ropa, Kuba nemá ropu, nemá to, tu nemá čo. E, nie, ja si myslím, že ten precedent už sa slútobal na, na, nad, nad Kuba. Čiže ty veríš v jeho úprimné... No, konanie v tomto smere, že nič za tým nie ano, ano, ja je. Je to čiste, len ano, proste. Áno, ako černo, ja poznám Černov, naši oni sú takí, sú aj zlí, pretože oni sa sítia skomplexovaní, pretože sú Černo, alebo tak menej cení, majú ešte taký posiedajú ľudia. My to nevieme, my to nenímame, ale oni... Oni si myslili, že Dobre. on je taký, no. Černok proste, on, on vie, čo prežili Černosť aj toho spošetkova, vie, čo je, čo je byť hudobný a ísť sa chlebíkom, jedno stávať rádo a chodíť do práce a sa z toho málo, on, on vie, čo je, čo je, čo je ako... By Ty zkrátka chleba, veríš že by... jeho úprimnú motiváciu? Ano, áno, úprimnú Dobre, ja neverím v jeho motiváciu a ja tie poviem, čo je z môjho hľadiska za tým. Čo ja vidím ako motiváciu? Uh -huh. s, s tým oteplaním vzťahov prišli Spojené štáty v decembri roku 2014. Vtedy začal Barack Obama hovoriť prvýkrát významne o tom, že treba aj s tým embargom niečo spraviť, treba... Uh, nadviazať diplomatické vzťahy, ktoré sa teda nakoniec podarilo nadviazať. Treba e, založiť e, veľvyslanectva, jednak na Havane, jednak v Washington, čo sa tiež už podarilo. Zdečno som nad tým rozmýšľal, že prečo. December 2014. E, pre mňa osobne je istým vodítkom leto roku 2014, teda pár mesiacov júli, aby som bol presný, čiže júl, júl, august, september, oktober, november, december. 5 mesiacov pred tým, čo sa udialo. 5 mesiacov predtým totižto zavítal na kubu ruský prezident Vladimír Putin a stretol sa jednak s Raulom Kastrom, ale stretol sa aj s jeho bratom Fidelom. A oni vlastne v lete roku 2014 rokovali, prejednali mnohé dohody a dohodli sa na tom a podpísali množstvo zmlúv v oblasti rozvoja obchodu, ekonomickej spolupráce pláňovania spoločných projektov v oblasti energetiky, dopravy, letectva, zdravotníctva, kozmického, dokonca kozmického priestoru. Ale čo je ešte na, z toho všetko najdôležitejšie je, že tesne pred Putinovou návštevou na Kubu e, Ruská Duma rozhodla poslanci Rusky v parlamente že Kube odpúšťajú 90% dlhu ešte z čias Sovietského zväzu. Ak to mám premeniť na peniaze, tak to vychádza na 35,2 miliardy dolárov, ktoré im odpustili, to bolo 90% dlhu a tie ostatné 3,5 miliardy im mali Kubánci Rusom teda v priebehu ďalších desiatich rokov splatiť, ale s tým, že tieto prostriedky majú byť uložené na účtoch, a Rusko následne týchto splatených 3,5 miliardy vrazí naspäť do, do kubánskej ekonomiky. E, pre mňa osobne, keď teda budem ďalej rozmýšľať, toto bolo veľmi veľké riziko pre Spojené štáty, pretože to vyzeralo chvíľu tak, že Rusko by opätovne mohlo... Lebo Rusko bolo alebo ešte z Časovického zväzu vždy e, partnerom Kuby. A pre mňa osobne, keď teda to domyslím dokonca, nastal zo strany Spojených štátov strach, že by Rusko mohlo znova možno nejaké rakety umiestniť na Kube, že znova nadvezuje veľmi dobré vzťahy s Kubou práve v čase, keď potrebujeme Rusko izolovať a keď každá krajina, ktorá s Ruskom spolupracuje je zlá, tak musíme všetko spraviť preto, aby teda Kuba nebola s Ruskom za dobré, lebo už v minulosti sa ukázalo, že Rusi sú schopní proste tam na nejaké zbráne doniesť a je to koniec koncovo ohrozenie, samozrejme záujmov Spojených štátov. Takže pre mňa osobne zhrnuté, počiarknuté to, čo vyprovokovalo Spojené štáty k otepleniu vzťahov s Kubou je to, čo sa udialo 5 mesiacov predtým na Kube vo vzťahu k rusku. Čo hovoríš na tento môj scenár? Ja, ja, ke, ke, ke, ke, počasie to rozhovoro ja som len stále videl si ma, keď som ča, takto hľadal som papier ja chcete poznať. Ale netreba. Mám dobrú pamäť. E, ja len toľko budem hovoriť, že e, máš pravdu. Máš pravdu, ale teraz mi ostáva len jedno urobiť takto, jedno porodnanie Povedzme, že, že teraz hovoríme o Kuba, o Rusko o Spojených štátoch Ameriky. A teraz ja budem hovoriť, že ja, ty, hej, ty, ako ja domácnosť, ja moja domácnosť a sused. Hej, ja som chudobný človek prosím teba o pomoc, aj jednemu, aj toho druhému, bohaté, aj ty si bohaté, aj tam ten bedla ten dotyčný, čo nemáme, tu sme my tu dvaja, takže ten tra, tretí, aj? a teraz vy ste bohat, ja som chudobný, a teraz vy sa tam, vy sa tam e, e, rozprávate, nepriateľíte sa, bújite sa o ekonomických čáho, o bojne, o politik, o všetko, a ja som uprostred váš dvoch. Ja som ten chudobný, ja som tá, tá obed. A teraz ten už mi chápec. Pôjdeme na to. Ja pôjdem rovno na to. Kubanský národ, neresím nie Castro a Obama alebo Rusi, alebo Ru, Putin, prezident americké a Fidel Castro. Čiže to je to, ak sa vraciame do, do minulého, do, do, do tých rokov, čo bola, čo si spomenal, spomenul, kedy Nikita Hrušová, presidem no. eh, eh, eh, Spojených státov vtedy... Eh, Sovetského zvezu. Hej, áno. Eh, no. My sme boli len obet. No. no, A teraz toto počúvam stále. A to je po nás pravdu. Áno, obáva sa, se Rusy, se odpustia kubanskému ľudu, toto, američania sa bojí, a potom čo bojí, že toto. To. A kto trpí ten národ? A právě preto já hovorím, že nahajme. Teda já nemůžu si šelát slovenskému národ, aby nejšel do Evropské unie, alebo aby ostupil z Evropské unie. Já si ho náhám. Náháme rob... slovenskému národu, si robit čokse. Tak bol, jdeme alebo referendum povedzme referendu, chceme ostať voni, alebo nechceme ostať. Ale na Kúbu Bohu nemáme možnosť povedať Obama, daj pokoj aj ty, a ty Castro, daj pokoj, aj Putin, aj ty mi daj pokoj. Uh -huh. My chceme, ale ako? Je referendu? Môžeme mať rádiu tam povedať nikomu? Ľudia moje, veď sa pamätajte, vy nás milujete. Ja viem, že celý svet miluje tú Kúba, to sa mi páči. Že, že by, vidíte, vási očia je stále upozornené Ustredené na to. A to je ušašné. Se nás milujete a se, a se salesiavá na nás, na nás osud. A to je ušašné. Držte s námi, modlíte sa sa nás. Ja hovorím len toľko. Ja sa Bohu pánu môjmu, modlím a celá moja rodina, celý betina toho, kubanské, ten kubanský narož sa modlí, aby bolo ako pánce. Hej, ale my nemáme inú možnosť. Ja len poviem, panie, panie Bože môj, daj mi nejaká rádio, aby som mohol vysvetliť, alebo nejaké kubácké noviny, aby som písal Masavro. Vidíte, aké je to časke? A ja viem, že vy hovoríte, že na Kuby je liek sa dal, musí skôr svoj, ale ja nepotrebuje ani liek, ani skôr svoj. by som bol sprostý, že nie, nie, neviem ani, ani písať, ani toto, ale som sťastný. Hej. Asi každý príde tam a, a je ako, ako, ako má byť, ako boxer a nie ako, ako Putince a Putince, alebo ako Obamaxe, alebo ako Castroxe. My sme obed toho obe toho... Obe geopolitického boja. Boli ste v minulosti a ste aj teraz. A pre mňa osobne, keď opustíme tento ideologický stav, o ktorom si teraz hovoril, to je ideálny stav. Nie, jednak ideologické, ale hlavne ideálny stav, že my povieme, že dajte nám pokoj a nechajte nás, no nikto ťa nenechá. V dnešnom globalizovanom svete ťa už proste nikto nenechá. A to je to, čo sa ti tu snaží aj poslucháči povedať, že jednoducho už nefungujú tie ideály, že nechajte nás, my si spravíme, nenechajú ťa. Proste niekam sa priradíte, a teraz je otázka, či budete priradení k Spojeným štátom americkým, alebo budete priradení k Rusku, alebo budete niekde inde priradení, ale nič také, ako že vy si budete svojbitne rozhodovať, zvrchovanie o sebe jednoducho, že neexistuje. Toto sa ti snažia povedať poslucháči. Znova, veď, ja ťa nemusím po, poučať, veď, ty, že ješ na Slovensku v dlhšie asi ako ja, mám pocit, lebo, No, sam ja, no, Takže ja mám čo, koľko, 36 rokov, takže... To bude tak no, zhruba... takže si, no, aj, tak, že, si mal no. ale, ale to, čo, čo si pamätám, hej, keď, keď uh -huh. vidíme o to, čo si pamätám, tak to bude 20 rokov a to ty si pamätáš už teda viacej zo Slovenska. Uh -huh. Čiže ja, ja ťa naozaj tu nemusím nejak poučať. Len zkrátka, čo chcem možno v závere tejto relácie povedať, je to, že jednoducho ten ideálny svet už ak vôbec niekedy existoval, tak už neexistuje za nikola. Toto je už proste boj rôznych veľmocí, rôznych regionálnych alebo, alebo nadnárodných, korporácií a čokoľvek. A znova, jednoducho, ty to vieš sám podľa mňa najlepšie, že už teraz si na Kubu brúšia zuby, Kubánci žijúci v Amerike no. už teraz cítia, zacítili ako taký, ako taký súpy korist. Presne tak, ako ju zacítili no. v 89. privatizéri, ktorí potom toto Slovensko zrazili na kolená. A presne takí privatizári na kubánsky spôsob už teraz na Floride, kde si kujú pikle. čo bude, keď, keď sa podarí niečo presadiť. Skrátka o toto ide. Áno, no. ak sa bavíme o tom, že sa budeme modliť k Bohu a, a budeme čak... Možno áno, ale ja v tejto chvíli by som asi skôr sa bavil o reálnejších veciach. Skrátka a Realita vyzerá naozaj tak, že že Spojené štáty sa rozhodli zmeniť svoj postoj a keď som hľadal dôvod prečo z ničoho nič po 60 rokoch, čo sa také udialo keď sa bavíme o ľudských právach povedz mi, zmenilo sa niečo na ľudských právach? Ja si, ja dámy si, ja... v bielom dámy v bielom boli zatknuté v ten deň ako prišiel e, ako prišiel Obama na Kubu, no tak pozatvárali dámy v bielom, je tak? No. Čo sa zmenilo na Kube? Čo, čo sa zrazu také udialo? že ešte donedávna bol Kuba obrovský problém pre Spojené štáty americké, pre Európsku úniu, lebo ľudské práva a zrazu, zrazu nič sa nezmenilo. Dámy v Bielom sú zavreté vo vezení, obama sa prechádza po Kube, ako keby sa strašne bola, a nič sa nezmenilo. Ľudské práva, všetko ostalo, ako je a v niečo nesedí, niečo je zvláštne, lebo nič sa nezmenilo a zrazu už Kuba nie je problém. Tak hovorím, že podľa mňa Zmenilo sa jedine to, že sa o Kubu začalo zaujímať Rusko. No, no a Kuba si nech nech nechcela, e, Spojené štáty si nechceli nechať Kubu vyfúknúť z prednosa, no tak zrazu sú proste na Kubu dobre. No a vidíte, a vidíte že, že takto. Pravdu hovoríš, dobre hovoríš, správne hovoríš, ale ja hovorím teraz, Ty to vieš, vie Putin, vie o váma, vie každý, ale kubanský národ o tom nič nevie. On len vie, se, že, hmm. že brat, sestra, bratráne mu pošle nejaké peniazky a z toho žije. Hmm. A teraz, keď príde Obama, Obama, Obama, sloboda, demokracia. Ale on nevie, se Putin, Putin, ta, ty to vie o so Putinovi, ale oni tam ne, ne. nevedia, že čo, že, ah, že to je nejaké, nejaká hra nejaká politická hra, že Obama, že Fidel Castro, se, že Európska únia toto, oni nevedia o tom, pretože nie sú informovaní. Na Kube je obrovská, obrovská cenzúra, štátna moc cenzuruje Kubu. Oni tam sa píše len čo, oni majú tam jeden noviny, komunistické strana Kuby, mm. komunistické mlade Kuby má svoje noviny. A potom robotníci si kúby, majú svoje noviny a tak. A ty nemôžeš spísať tam, čo ty chceš, len to, či oni povedia. Redaktor ti dovolí nič také, aby si to. Čiže ty nevieš nič, len to, čo oni hovoria. Čiže sme manipulovaní, my sme, ovety. ja to viem, čo im čaká. Ja viem, čo im čaká zlé, ja viem, čo im čaká dobre, že nečaká nič dobre a že čaká i možnosť, aj lepšie ako majú. No, niekomu z nich určite určite sa niekto z nich bude mať ďaleko lepšie len otázka je, že či to nebude podobne ako v Československu drvivá menšina tých, čo sa majú lepšie a drvivá väčšina tých, ktorí sa majú horšie je proste ten bežný človek, ktorého dnes skretneš na ulici a je frustrovaný, nahnevaný objektívne naštvaný a hovorí, že takto si teda demokraciu nepredstavoval že či si týmto neprejdú podobným aj kubánci no Viktor, teraz sú dve možnosti. A nechám teba rozhodnúť, no to je demokracia, <laughs> spánuje, tak rozhodni, Máme dve možnosti, buď ideme ukončiť túto reláciu, alebo si ju ešte o pol natiahneme. A v tej záverečnej pol hodinke, ak by sme si ju natiahli, ale keď nie, nikto sa nedeje, ak máš povinnosti a musíš ísť domov, tak to pochopím. Ja rád by som, lebo chcem... Niečo hej, ste, hej, Dobre, tak natiahneme si ešte, dáme pol čas, môžem, Dobre, môžem. tak do tej 23. Ľudia sa volajú a pýtajú sa nej. Ak sem ešte o niečom hovoriť, ne o Kúbe, sem hovoriť o, o aktuálna politika. O tieto emigranto napríklad. Čo sa no. Ja som emigrant. Jak ja chcem túto téma a chcete Dobre, rozsoberať? Tak po pesničke sa na to pozrieme. Takže vážení posluchači, ideme si, ideme si natiahnuť túto reláciu až do 23. Tí, ktorí ste pri počítačoch, mobiloch, volajte 048 381 0101, 01 alebo píšte maily na studiozavinačslobodnývysielac.sk potešíte Viktora, keď sa ho niečo budete pýtať. Tak čože dáme mi grant, lebo to som aj rozmýšľal, že by som sa ťa na toto popýtal ako človeka, ktorý Máš, je teda z inej krajiny, že čo si o tomto mýšlíš. myslíš. Dobre, tak dáme si teraz zase môj výber, Buena Vista Social Club, ale v takom inom trošku prevedení, že ako to vyzerá, keď dáte tie kubánske, čo to máte na kube? Salsu? Salsa? Salsu. Salsa. Keď dáte tie kubánske salsové tóny do nejakej klasickej popovej pesničky, napríklad od, od Coldplay Clocks, Klock, ako to vyzerá v takom kubánskom prevedení si teraz zahráme a po pesničke teda budeme neplánovane pokračovať ešte o pol hodinku dlhšie. Opäť to musíme stíšiť, aby sme nemali spätnú väzbu. Tak, e, opäť bude na istá Social Club, ale v trošku inom prevedení. No my sme sa vlastne e, prehupli do neplánovanej ďalšej polhodinky. Dáme si to až do 23. A, napriek tomu, že ľudia nejak veľmi nereagujú, verím, že počúvajú a naozaj, ak máte nejakú otázku o názor, Krúdne zavolajte 048 381 0101 mail KSK. Prípadne môžete reagovať aj cez našu internetovú stránku. Máme tam takú sekciu, že FAQ a kontakty. Tam, keď napíšete, tak nám otázka vaša príde. Nemusí to byť otázka, môže to byť aj názor. Nemusí byť dokonca ani súhlasiaci, môže byť negatívny na to, čo hovoríme. Čokoľvek naozaj prečítame a budeme radi, keď sa zapojíte. No, ty si Viktor mne vlastne odobril tú moju ponuku, že teda skúsime to potehnúť ďalšiu polhodinku a pred pesničkou si povedal takú vec, že by si sa chcel vyjadriť možno aj mimo trošku témy kuby. Ja sa priznám, že som aj, aj tak trošku tajne sa pohrával s myšlienkou, že sa ťa aj na tieto veci popýtam, lebo keď som tu mal posledne toho pána zo Sýrie, tak tiež sme sa bavili aj o migrácii a teda on mal skôr ten názor, že, že s tými migrantými to nie, nie je dobre, že to je skôr ohrozenie naše. On už tiež síce je rodený sírčan, ale žije dlho na Slovensku a navyše on keďže je zo sýrie, tak pomáha našim orgánom, teda polícii, pri styku s migrantami tlmočiť a tak ďalej, čiže on sa s nimi osobne aj pozná, aj rozpráva, no osobne pozná. On s nimi prichádza zkrátka do kontaktu. On hovoril o tom, že jednoducho žiadbou, ale fakt je ten, že často sa stretol s tým, že tí ľudia klamú, že naozaj nie sú to utečenci pred, proste nejakým pred smrťou, ale skôr ide naozaj o O, z, z ich strany o nejako vylepšenie si ekonomickej situácie niečo podobného. To hovoril človek, ktorý naozaj prichádza s týmito ľuďmi do kontaktu. No a vravím, ja som sa tak trošku tiež pohrával s myšlienkou, že sa ťa popýtam, čo si ty myslíš o migrátoch. Práve preto, lebo, lebo ty si v podstate tiež migrant a za normálnych okolností by sa očakávalo, že skôr budeš mať taký ten názor pro imigrátsky, keďže ty si tiež, hej, že, že budeš hovoriť, že áno, že treba im pomáhať, pozrite, mne ste pomohli v minulosti, tak treba aj týmto, tak, tak ako je to vlastne s tebou a s tvojim pohľadom na celú túto záležitosť? No, takto. Povedal som na začiatku že som kresťan. A tak, kto vie, čo je byť kresťan, je bradohľad, kresťan musí dohľad na blízneho. Čiže každý človek pre je blízny. Na rozdiel tomu, že aký je. Je to môj blízny, je to, je to človek, ktorý podľa príkaz Boží musí milovať ako, ako seba samého, ako blíznym. Ale, to je veľké ale, e, nie preto, že ja som kresťan. Obecné, hej. kresťan, pretože je kresťan, má tolerovať, čo sa deje teraz s migrantami. Lebo napríklad dneska som videl e, televízny novina, aj chcel to opakovať, denno opakujú, dávajú takéto scény tam, že ako migranti haso kámene mm. po policajtu. Ja keď som, ja som prisiaľsen, alebo každý, každý súd je dní príslušník, keď príde sem do tejto krajiny, alebo do krajiny inej, kde sa narodil, slušne ma pošiadať o pomoc. To je jedno, či ekonomické, alebo z nabosenského dôvodu, alebo z politického dôvodu, ale slušne pošiadať a čakať, že či ten asil naozaj sa mu udelí, či na to má právo. A on môže si aj, aj zaplatiť za advokát, ak nemá peniaze, dobre, tak príja advokát, určite sa mu pridelia. A ten dotýčne musí služne počkať, či ten asil sa mu dá. A nieká mňa Ja hovorím ako, ako emigrant. Ja som to neurobil a nevidím to ako, ako dobre pre emigrantov, že to sú emigrante. To, to je ľudia, ktorí sa neprispôsobia tu Európe. Určite s Sú niektorí sa, hej, že sú úprimní medzi nimi, se potrebujú pomoc, lebo ako viete, Európska únia, Spojené štáty bombardujú tá štato Európskej únie a Spojené štáty vojsko hej, bombarduje Sýria. plus Rusí, a plus Rusi to znamená, že že treba im pomôcť. No ale ako pomôcť? oni to oni sa miešajú do iných narosností a prídu dah bi A tam sú prebasači, tam sú peniaze. Tursi napríklad, môj, môj, z môjho pohľadu, Turecko, podľa mňa, ja ako už európsky občan, ja, Turecko, ja som si videl, že, že história Turecka ako napadol e, Európe, ako štát je 98% moslimov, oni sú moslimi, aj keď sú hej, pro integrácie Európskej unie, ale Turci majú svoju mentalitu, oni to radi si šeftujú a pustia aj sem, no čo, máme veľa tu. A, ale nie Turcia, aj z Libie, aj z tých ostatných krajín, čo Európska únia, Bojsko spojených státov, Rusy napadli tam z tých krajín. Proste, tí ľudia sú konstitiví a neprispôsobiví. Niepr ja si myslím, že Európska únia by mala vyvrát tí emigranto, Áno, slušne, pekne, poďte, ak to je slušne, dobre. Ale ako tí, čo hádzo kamene, to všetko na, na druhú stranu a vyhostiť z tých krajinách, kde sú. No počkaj, ale tak v našich krajinách. Lebo... Naši ľudskoprávni aktivisti e, hovoria, že oni háču kamene, lebo sú to zúfali ľudia. Utekajú pred vojnou zachraňujú si holý život, no áno, však, to je vypú, situácia, boja sa o život, boja sa o to, že ich niekto prenasleduje, To no, tak iste prídu na nejakú hranicu, chcú ísť do bezpečia a tam ich nepustia, no tak hádžu kamene, lebo e, a nie je strach. A nie iný spôsob? Ako písať pekne, alebo po arabske, po anglicky, neviem, to je jedno. Tlmočte mi to, prosím vás. Prosím vás, spustená, robte nejaká spravodlivosť. Zapíšte, pozri, ja som zo hej, ja som občan z tejto krajiny, hej, tam je vojna, vy ste napadli nám, Hej, dobre, dobre, súhlasíme, treba toho, presid, toho diktátora zvrhnúť, ok, všetko je ok, okay da, dajte mi, ja nemusím ísť späť, lebo tam je vojna, vy bojujete tam, kde pôjdeme ja teraz? S deťmi tak. Ja, ja, ja, ja. Nie, to, tí ďoháco-kámen podľa môjho následového to nie sú migranti, to sú špekulanti, to sú teroristy. Ja by som nahrával tam, ako nahrával tam, ja by som nahrával tieto dvary všetko. By som bol poďte, poďte sem a kto sa mi dáva kapucu no, na hlavu a toto sa nechce, aby sme identifikovali. To sú teroristi. Pošlem preč, tí mladí ľudiačovi a väčšinu to je... No nimi, takto ale... to hovoria... No dobre, teraz si ale ksenofób, je ti to jasné. Ksenofób si. No. no. A, a takto <coughs> si to myslia aj mnohí iní ľudia na Slovensku, keď len ostanem na Slovensku aj v iných krajinách, ale sa o Slovensku, že, že zhruba tento názor majú aj bežní ľudia, že to asi nie je v poriadku. Hej, toto, čo si teraz hovoril. No ale zo strany médií, zo strany občianských aktivistov, zo strany niektorých ľudskoprávnych mimovládok, zo strany nášho prezidenta pána Kísku a niektorých politikov prostě počúvajú, že toto je xenofobný názor, že toto je neľudské, nehumánne. E, otrepujmo o hlavu to, že a vám bolo dobre, keď ste v 68. utekali do zahraničia a západný svet vás prijal, a vám bolo dobre, keď ste v 19. storočí alebo začiatkom 20. utekali do Ameriky Amerika vás prijala a vám bolo dobre, keď ste v 80bo 89. utekali kde, kade migrovali a, a prijali vás a dnes ste zabudli, že ste... No, no čo by si povedal na túto... No, no ja na toto by som povedal aj... A pánovi prezidentoví alebo tých organizácií pre ľudské práva a čo čohrania ich zaujíme alebo <coughs> zastávajú sa práva emigrantov a tak ďalej ale tak ja, ja hovorím ako kresťan. Ako kresťan ja si myslím, že áno, treba im pomôcť. No, ale oni nemajú právo. Migranti, ja sa pýtam im títo, čo zastávajú, akože treba im pomôcť. Ok, ale oni nemajú pravo, emigranty, rozdiel medzi slovenský emigrant alebo kubanský emigrant, sa prísli sme a slušne pýtali sme o pomoc. Pýtali sme, aby nám pomohli. U Učekali sme se z plotu, dobre, okej, okay, sme tam. Ale ja som neprisiel do Československej republiky alebo, alebo čo ja ví, slova, ktorý učekal do, do Rakúška, isiel som samopáloť, alebo s musíte ma pustiť. A, a boli tisícich ľudí. Tisící, to znamená, že nech mi, nech mi prepáti presidenia kto ktokoliv, že to nie je spôsob, to nie je slušný a to sa nerobí takto, že káme bude hácať, preto si ja som sufál. To... Tak na to sú slova a na to sú demokratické prostriedky, ktoré nám umožňujú povedať, písať, vyhadriť sa voľakú, a nie kámeňom. to ľudia, čo sú kamene sem, nech mi odpustia títo, čo ich rania. To nie sú ľudia, to sú svéry. To, to sú ľudia, ktorí nemajú kultúru. A keď si nemajú kultúru do Európa, nepatria. Počkaj, teraz idem no. <laughs> trošku protivný na teba, ale ja to nemyslím zlom, ale tak už niekoľkokrát si povedal, že si kresťan, mm -hmm. však kto do teba kameňom, ty doňujem chlebom, nie? Sále. Ty by si mal práve mať pochopenie, však váčte kamene, ja vám za to za odmenu dám azyl, nie? Kresťanský. Nie, nie, nie. nie, nie, nie, nie to nebudu... Nepochopí toto, že ja hovorím, že tí, čo mi hasú kámenia, akože na tejto strane, ich budem považovať sa primitívne ľudia. Nesabudneme, že kresťan má nepriateľ. Kresťan má nepriateľ. Diablo je nás nepriateľ. Ale my ho nebudeme provokovať, Nevieme naháme ho tak, ako pán Ježištán učil. Hej. Ale títo ľudia už nehovorím, ja ako ja hovorím o štátna moc a títo krajiny, ktorí majú policajtov po policaj tých hranicách, nepustiť hotovo. Tam by mali prísť nejaké ľudia, ktorí rozsúmejú tých arabské reči a im povedať, hej, počúvajte, to sa neroví, Ukaz ukáz pocem, Títo ako ty tí siada som boletická, si to nemôžeš, no, že sú tu a mám problémy, no, tak ale nie, nie nevaj, sa na mňa to nemôžeš robiť, Alebo im to povedá, alebo ja neviem, tak, no, je, to, je to časko, je to časko. A za veľa sa hovorí, počúvam jednodenne tu ľudia, ako hovorí, že bude zlé, že bude zlé, no, samozrejme, ale pozí sa tie teroristi, tisky hútovko, čo je v Belgijskom alebo v Francúzsko, hej. No ale ja si verím, že, ja som slovenský večan, ja si verím, že slovenská policia nie je nie taká amatérska. Aby mm. nevedeli, že čo tu majú, tu sa arabok a nejaký titónio. Ak naozaj je to človek, ktorý je dvorohodný, je tu, ale že príde nejaký mladík a sa chvíľu bude sám po poselom Slovensko. No tak na toho si dávam Aj A jedno som chcel povedať. Ja ako slovenský občan, ale som sucíne, som, narodil som sa iný krán, ja ako, su, ako, ako susíne, verte ma to, se, e, som sa tu, súhlasím z to, aby som bol, bol e, monitorovaný. A prečo mi nie? Ja nemám problém s tým. Nech ma ani monitoruje, Slovenská policia, prečo nie? Kde, si, kde ste, pán Pérez? Šo ja som si prečo nie? Nemám problémy s tým. Prečo ja súhlasím? A aby... nie, cítiš to ako diskrimináciu? Nie. nie sú nie, nie, nie. A ty ako kubánec, áno? A ne, ne, ne, a samozrejme, čo? ak ma povozrievajú, pre, ak ma povozrievajú, tak nech ma monitorujú. Prečo aj je to právo policie, to je, to je právo toho štátu hraniť svoje ťáno. A ja súhlasím preto, že ja, ja som mieromilovný, člove. ja potrebujem byť bezpečný a keďže som susín, ak som byť bezpečný, tak nech, ma, nech monitorujú každého susínca. Samozrejme sa súhlasím, prečo? Nie? Ja nemám s tým problémy. Ja sa o, ja, ja sa nesítim, se moje práva sú e, porusované, naopak ja sa cítim bezpečne vtedy. Zaujímavá vec, čo teraz hovoríš. Dobre, vidím, že tu po búdali aj nejaké otázky mailové, ale dostane sa k ním, lebo čo som tak zbežne pozrel, všetko sa ešte týka Kuby. Tak Keď teraz rozoberáme migrantov, tak ešte ostaneme trošku pri migrantoch. Aj si tak rozmýšľam nad tým, že čo je za tou politikou Európskej únie, hlavne teda Angely Merkelovej, ktorá ich sem teda pozvala, hlavne teda hovorila o sírských migrantoch, ale spolu s nimi to pochopili mnohí ako pozvanie. Rozmiešala si nad tým, že čo za týmto všetkým môže byť za tú migračnou krízou, Ako je možné, že, že na jednej strane jedna Angela Merkelová, proste ich sem pozve, že potom pozvaní sa nebudú dodržiavať šengenské pravidlá a nedodržiavanie pravidel je zrazu v poriadku. Tí, čo pravidlá chcú dodržiavať, ako napríklad Viktor Orbán, maďarský a premiér a stavá plot, lebo chce dodržiavať šengenské pravidlá, tak sú označovaní za diktátorov zlých, neviem akých. Potom neskôr síce aj tí dobrí stavajú ploty, ale už to nie sú ploty, už sú to len technické zábrany. Čiže keď to všetko zhrniem, že Ty si hľadal odpovedť na to, že čo je za týmto všetkým, že to tak nejako nesedí, že prečo zrazu tie masy migrantov jednak sa objavili z, z ničoho nič, však vojny boli aj predtým a nebola taká masa migrantu trasú. A na druhej strane tá, tá, tá obrovská ústretovosť európskych politikov, ktorí nás presviečali, že na čele s Merkelovou, že toto je správny postoj, že takto to má byť, že tých migrantov proste treba púšťať sem, čo, čím viac, tým lepšie. Rozmýšľal si nad tým, že čo je za hey, Áno, ja som no. aj nad tým rozmýšľal, prečo sa to deje, čo je dvôvoda, ako je to... Ako je, a, aká odpoveď vyvolá na, na tú otázku, Hej, čo, čo je aktuálna, najaktuálnejšia otázka v momente je vyriešiť tú emigraciu, ako? Je to, keby si na, jeho, na jej mieste, tak neviem, čo by si, tý, čo by si tý robil, keď vyhlasíš z celej únie, že má, že má sa respektovať práva lebo na, na čo je základ e Európskej únie? Základ je respektovanie práva občanom. A potom funguje všetko. Hej? Takže v tom sme učené, že respektovať práva. No, ale práva sú porušené. Keď títo imigranty nepricházajú so sílie, ktorý je teraz problém, ktorý Európska únia, áno, chce to vyresiť, aj Rúsia, aj ale proste Ale e, zneusívajú to iných iných migrantov, hej? No ne, moja otázka je, že, že, či si rozmýšľal nad tým, že ako je to vôbec možné, že takto sa tu proste nedodržiavajú pravidlá, Takáto masa ľudí tu naozaj ohrozuje bezpečnosť ľudí v Európe, lebo to proste je ohrozenie bezpečnosti už tak či onak. Ja teraz netvrdím, že každý z nich je terorista, ale už len keď vám proste príde takáto masa ľudí a nemáte ju zmonitorovanú, tak to proste bezpečnostné zriziko je. No. Či sa vám to páči, alebo nie. Tak či ty si našiel odpovedť na to, že, že, že prečo vôbec k tomu to došlo? Že ako je možné, že sa toto prehliadalo? A prehliada ešte stále. E, Európska únia sa starala vždy o to bláho, čo dokázalo, povedzme, do, doteraz e, spojiť čo najviac státo,, aby bolo v Európskej únii. A v tom aj môžu sa trošku aj konkurovať e, e, Putinovi alebo v Rusku keď se po rozpadu sovietských zvedcí Európa sa spojí hej, a je silná a možná. Oni, oni sa starajú len o to a spojí toto a každá krajina nehtupí do Európska krajina, aby vstupila do Európskej krajina. A sa nezbali tú otázku, že, že, že, že dobre, tak ideme urobiť teraz, keď sme takí veľký a silný a možný, ideme aj urobiť poriadok Američania povedali, no, treba bojovať proti terorizmu, aj Libia, títo krajina, e, Egypt a, a proste e, Afganistán a tak ďalej a tak ďalej, robíme poriadok. Oh, a vidíte, že Akvanistán je to už trošku lepšie, hej, že... no a pôjdeme ďalej, a, poj... a už je Egypt a už je to už trošku zálepšie, pokoj, ideme ďalej a ďalej a Kadáfi a tu... No, ale Syria sa budli, že Síria suri... a Syria je krajina, len si treba vráť Bibliu hej, a tam prečítať históriu lebo Biblia je veľká história že čo bolo predtým, že čo bolo Asýrsko, Síria že, že vdy boli tie bojiny a no, možno sa ľudia vypadala trošku fanátik nie, ale to je to tak napísano všetko že, že prečo pán Božko aj takedy dopušťa tak môže sa nechválo sa to trošku a tá krajina je krajina, ktorá zachovávala najviac teroristu. Keď každý terorista urobil zlé po svete, kde, kam učekal. To Sýrie, tam učekal. Aj. A Európska únia e, si myslela aj Spojený státu, aj Rusko aj všetko sa miešalo, že urobia poriadu, raz ať bude pokoj. Není pokoj, je to tu. A riešenie, podľa mňa, keby som bol pani Merkelová, ja by som to vyriešil tak, ako sa, teraz sa hovorilo naposledy. Každého občania kontrolovať, Pekne, kto ste vy, Ake, z akej krajine, čo tu chceš, no ja som z... Ale on ťa oni proste, však to hovoril aj ten... Čo, ale má papiere, Os... nemá do Os... no vidieť? má falošné. No. No. no tak ale sú falošné. No, no tak, je, ale tak, je. A keď je falošné, tak si falošný, tak by si pošlem späť... Alebo proste papiere nemajú vôbec povedať, že utekali pred vojnou, že sa strieľali, no schytili, čo mali. Eš, je to časko. To je to, čo hovoril aj ten sírský lekár, ktorý tu bol, že jednoducho oni klamu. Klamu. Oni jednoducho proste... Um, no, nestihneme to už dokonca celého rozobrať, lebo to je proste problém, že by sme tu sedeli do rána. No, to, a ten tak by sme ten niečomu... pán, Sýrie, nevie dať odpoved na to, že to bude časko. Ja hovorím, to je veľmi časko pre, pre Európu. Ale slovenská republika e, urobí dobré kroky. Mne sa páči, že a ja keď počúvam e, ministra, hej, Nútra napríklad minulé, keď hovorí, že káliňac, máme to pod kontrolou. Nie, nie sa plotu a toto, ale emigranty, odkiaľ prídu? Koľko máme to? 150 ciričanov, tam sú kresťania a tak sa A ja si myslím jedno, kresťania sú dobré ľudia. Tak len, len ich, ale dobre sledovať ich pre... pre Ďakujem si monitorovať, preto ja hovorím, že monitorujte ma každého, ja sa neurášam prečo, ja nemám problémy s tým. No, ideme ešte na maily, ktoré prišli, <tým> netýka sa to práve tejto poslednej témy, ktorú rozoberáme, ale ešte skôr kubáncov. E, Karol napísal, že myslí si, že Američania sa tvária priateľsky voči Kube preto, aby ich nepredbehli Rusy, ako to už v minulosti bolo, čo si o tom myslíte, to sme už vlastne hovorili o tom. Ďalšia otázka od Štefana. Ten má hneď niekoľko otázok. Dobrý večer. Bolo na Kube obdobie, keď väčšina obyvateľov bola spokojná s Kastrom? Bola. Kedy? Každý, každý čo ja viem, druhý by som povedal, každý druhý Kubaník chcel, aby sa zvrhlo ten resím e, diktatorský, čo bolo. Batisto. Batisto. No tam bolo bordel, mafia... A nie, že americká. Pretože americký občan pricel na Kúv ako Al Capone tam si sa losil mafiu. To sa to americký stát nemôže. No, také je demokracie. No, americká ale... vláda ale... Batistu podporovala. Samozrejme, ve tak každý podporuje kde, kde sa darí. Kde... Dobre, čiže ale... v, tej, v tej dobe, hej? Bola... V tej dobe bolo najlepšie ten Sati a to Kuban zmenu, hej? Hmm. Tak dáme na toho pána Umbra vyše to, to že bude lepšie. Svrhnúť toho Magora, tak zvrhli ho, pomohli sme a išlo preto. Ale teraz oni chcú sú zmenu. Ja už je 57 rokov, tak sa ja hovorím, že budeme musieť ich rešpektovať ich šeláne, hej? Mm. Čiže, ja ako alebo človek, človek, ktorý sa tak narodil, a ich poznám a viem, čo oni sú. Oni sú mieromilodní ľudia, najmä no, ich tak sú kľudne zmenu, tak dajte to zmenu, no, tak. O čomu ide teda Fidelovi, Kastrovi, že Putin, Obama, ale tak na pokoj na pokoj nájdeť nájde tých ľudí, a nech si robia Je to ich krajina, tak si mm -hmm. nerobia, čo Ja nemôžem, ja hovorím, hovorím, ja nemôžem vás Slovensko robte to robte, to, alebo ani Obama nemá čo tu hovoriť, ani, ani, ani. Nie pán Kiska, presiden, vy, slovenský občania, pán premiér, policia, všetci ľudia občania tejto republike. a tak, dobre, no, tak smeňme sme toto, robíme referéndum, to. ale dá sa nedá referendum nič. Je... Hej. Hej, to sme hovorili, že tam naozaj sú nejaké veci, ktoré by proste vadili aj ľuďom, žijúcim na Slovensku, čiže nemožno sa aj, aj Kubáncom čudovať, že volajú po zmene. Druhá otázka od Štefana je, že ako vnímali a vnímajú Kubánci spojenectvo s Venezuelou? No, eh, Kubánec, ktorý tam žije, si myslí, že niektorí si myslí, že, no, že bude to dobré, no chudáci, no vraj, že tam, tam je zlé, sa treba zmeniť. A čo treba urobiť? No, zmeniť si tí chudáci. Ale my, čo žijeme Bonku, vidíme, že to, to budú chudáci. Lebo teraz dávať Venezuela, krajina, ktorá má, ktorá má obrovské, obrovské reserve, Ekonomická, ekonomická možnosť, ona je proste bohatá krajina v Európe. Hej. No a teraz zrazu urobiť s nimi chudáci. Lebo to je robiť chudáci. Teraz vidí sám, ak, ak si čítate alebo hľadáte internet, teraz ráde do ľudí a na ráde a ja stále, aby, aby dostali potraviny. Lebo to je taký prose, ktorý už poznáme. Nebolo, nebolo to zlé. Tedy, keď sovietský zved bol obrovský, hej, keď bolo možnosti veľké, keď sa spojili socialistické krajiny, ale teda socialistické... povedz Číny, aby ti pomohli, alebo, alebo ktorá krajina, Vietnam, Kuba aby ti pomohli, nemôžu, nemajú z čoho. A keď niečo majú ako Čínania, tak musia predávať, tak se musíme im kúpiť, sa darmo nikto nedáva. Aby nie svoje to tie sa by ľudia mali sadárnu všetko a zdravotníctvo. Teraz je veľmi časku 21. storočia, aby sme boli až takí filantropia. Ďalšia otázka, poďme už rýchlo, máme posledné 3 minútky. Uh -huh. Boli za čia zväzu eliminované dôsledky amerického embarga pomocou sociálneho tábora? Čiže on sa vlastne pýta, že či za socializmu, keď ešte fungoval Sovjetský zväz, či ako by to americké embargo menej doliehalo na Kubáncov? Negatívne. To embargo hovorím, ja som už povedal, že to embargo nie je pozitívny krok. To nebolo nikdy ani nebude. Hey, ale... Najlepšie či... keď by to zrušili, ale nebudú to ani zrušiť. To nezrušia. Američania to nezrušia, pretože Obama nemá na to mm -hmm. moc a tie <coughs> Kubanci, čo sú v konkrétce, oni sú proti zrušeniu embarga. A to nečakáš nie, v tomto smere? Nie, nie, to nie. A to Fidelovi to pomôže, to, aby sa upevnili viac do neho. Čiže to je veľmi ťažké. Mm -hmm. Kuba sa stane tak, že ľudia sa háco na ulici a bude tam, bude zle, Budú manifestovať a, vidie, a príde nepokoje a bude veľmi zle potom. Dobre, posledná otázka. <kým> Zhoršila sa situácia na Kube po rozpade Sovietskeho zväzu? No samozrejme sa zhoršili, alebo dostávali sme niečo, alebo kuvanský resim dostali nejakú pomoc aby sa udržiavali moci a tak ďalej. A, a ľudia z toho mali niečo aj z toho, čo pomohli, čo dávali. Ale keď si nie, nemáme, to nemali, tak už potom bolo ešte horšie samozrejme. Dobre. Končíme Viktor. No, máme nie. 23 hodín, poslednú minútku do konca relácie, takže to mi akurát tak stačí na rozlúčenie sa aj s poslucháčmi Estievo. Takže ďakujem ti veľmi pekne, že si si opäť našiel čas na naše vysielanie a prišiel si nám o zmenách na Kube porozprávať z tvojho uhla pohľadu, z toho, čo ty o tom vieš, ako to ty vnímáš a ľudia, s ktorými sa bavíš, teda Kubáncami. Takže ďakujem ti veľmi pekne. Samálo, ďakujem pekne a ďakujem vám, že ste ma počuli a pochopili. A... No, či ťa pochopili, to teda, je teda otázka. A my, ak my no, tak, moje, tá, moje rozumieť rá, rá, rá, určite, a nie, nie, tá Slovenčina je výborná. A rozumieť ja. určite bolo, či je pochopili, teda otázne. Ale v každom prípade ešte raz ďakujem pekne. To bol vážený poslucháči Viktor Pérez López, môj dnešný host. No a učím sa aj spolu s vami. Ďakujem, že ste s nami ostali niektorí až do tejto neskorej hodiny. A že ste sa teda aj zapojili do tejto relácie. Majte sa pekne a ešte pekný zvyšok. Neskoreho večera vám praje boli skoro do počutia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.